Raiteen pakki, neljäs jakso. Kyllä. Maanantai päivä. Ilta. Ilta. Ei vielä yö. Ei. Ehkä pahempi kuin viime viikon sunnuntai. Voi jo heti nää ennakko kertoa. <laughs> Mutta kuitenkin neljättä kertaa tänne kokoonnutaan. Kyllä. Tepsiläisittäin. Sun veikkaus valitettavasti yhdeksestä pistestä meni kyllä aika pahasti pöpelikköön, ei se kyllä mullakaan hyvin mennyt, Vi viisi, pistet, viisi pistettä oli mun veikkaus, kaksi tuli, mutta kaksikin sentään. On ja nähtiin kyllä paras pelisest kuitenkin tällä viikolla, se, se, se sen, tuntuu vielä. Kyllä. Ja sen kaveriksi ehkä kaksi kamalempaa sitten taas, ka Joo. kamalimmasta päästään ainakin. Kyllä. Mutta tämä viikon jaksossa niin mennään tässä ensimmäis ensiksi perinteiseen tapaan liikaviikko läpi, mutta jätetään se tp tällä kertaa sinne vähän loppupuolelle ja... Sitten välissä niin saatiin ensimmäistä kertaa oikein studiovieras ja mä juttelin tuon jatkoaika.comin Ilari Isotalon kanssa vähän Raamon lukon tilanteesta, koska jos tepsille ei ole hyvin alkanut, ne niin ei kyllä Joo, näin vähän luvaltiin ennakkoon ja... Se on hyvä ottaa sit sieltä mielipiteet, koska sehän lämmittää vähän täpsylästä, että aina löytyy joku takatakin. <hätä> Vielä pisteen verran. Niin Tosin peli vähemmän pelanneena, mikä vähän tuossa jännittää jo. No. Mutta sitten sen perään otetaan jälleen yhteys Konttaniemen Jussi ja saadaan updateja. Kyllä siellä on viikonlopuaikaa NOA-neuvottelut on ollut aika kuumana, vaikka jokin, tuntuu, ettei kukaan tietää, onko se vai ei, mutta ainakin pikku riikkisi. No, niin sen tää puhuu, se on jo... Se on, jo, se on jo jotain, ja sitten tota, no niin Jussin, Jussin kanssa vähän seurata, että miten on nämä Enholmiet Euroopassa rymynneet ilmeisen hyvin. Mutta tota, Suomenkin mihin ei tullu ja sitten huhujen mukaan, tai ei huhujen vaan ihan Ari Vuoren mukaan, olisi Turkuun tulossa kaksi kovaa, kovaa miestä vielä, Joo. kentiesäpä tämän viikon aikana. Joo, todennäköisesti varmaan se päätös tulee ihan tällä viikolla joo. Pallo on pelaajilla ei joo. niinkään. Tepsissä, Tepsin puolesta neuvottelut on neuvoteltu. Mutta eipä siinä pitemmittä puhetta liikaviikko starttais tiistaina. ohjelmas oli kuusi peliä. Kyllä. Ja, tota, no niin, tulokset meni seuraavasti. Blues voitti Kalpan kotonaan 5-2. OPK voitti pelikansi jatkoja 3-2. Kotonaan? Kyllä. Jokerit hävis Helsingissä Saipalle lukemin 3-4. kärpäät 1-4. Tappara Jyp 2-3 ja porinäiset IFK 12 meni vierailijoille. Kyllä, IFK kävi hakemassa pisteet punaisten taistosta, mutta tota, no niin, tällä näin nyt, nyt oli sen verran tiivis viikko, että ehkä parempi pitää tää tiiviinä, että käydään niin kuin, napata tämmöisiä yksittäisiä pelejä tältä vaan. Ehdottomasti jokerit saipa. saipa on kova vierasjoukkoa, että se ei jopa en ollut kiinnittänyt huomiotakaan, että saipa on tämän kauden tähän saakka paras vierasjoukkoa, mutta vastaavasti huonoin kotijoukko. <laughs> Joka on hyviä autoja, se riittää sitten kolmanteen sitten se maanantaina. Historiallisesti nimenomaan kisapuista ollut tosi, tosi paskamainen paikka pelata joukkueelle. No eikä sitten, kun mä rupesin katsella, toisin hirveästi, niin kun, että Saipais kotona sitten just nähden parempi joukkue kohdannut, niin ei se oikeastaan ollut sellaistakaan havaittavissa. Mm. Mutta Saipalta, niin eri, eri toteutettavasti yksilöistä yksilöistä, niin Ansi Leffman tietysti 2,1. Helsingissä joker, Jokerin verkko on kaksi yv maaliin, syöttö kolmanteen maaliin ja sitten tota, no, niin, Jokerit on kiivennyt kuitenkin kolme kolme tasoa kolmannen kolmanneseras, mutta silti siitä vaivas pari minuuttia tasotuksesti. Niin Olavi Vaukkonen sitä viimeisen naula-arkkuun ja tota, katsoo tositorintatilastojakin, niin kilpelläiselle 15 torjuntaa, ja niemiselle 32 torjuntaa, niin kyllä se aika paljon pelikuva varmaan kertoo, että kummasta päästään että Ellei saipaaroiskin roiskin ohi niin perkeleesti, mutta. <laughs> Nimenomaan, se on taas saa saatu laukauksia varmaan aikaan, mutta, no kolme sisää, mut en tiedä, Nimen oli hyvä TPS-säkin silloin, mutta laukaukset oli silloin aika helppoi kuitenkin. Vaikka oli koko kyllä se teki se aika helpoksi. Se He teki helpoksi silloin. Että... Valitettavan helpoksi. Tosin, mutta ei se olla silti Niemiseltä mitään pois. Ei jotain, mutta siis hän, hän torjui todella hyviä varmasti just kiekot kulmia näin, niin mm. silloinkin huomasi. Mutta kun ei tota peliä olisi no, niin mä oon nähnyt, mutta toi, toi on ollut varmaan ton päivän paras peli olisi ollut kiinnostavin nähdä toi peli. Kyllä. Torstaina mentiin ja mentiin sitten vuoden ensi, ensimmäinen se, täysseittämän pelin kierros. Blues, Kärpat, 4-3, IFK Lukko, 6-3. HPK oh. TPS, 5-2. Se oli kyllä. Oh. Mm. Ilves pikkasen, tai siis Jokerit pikkasen piristyneempänä ottanut Ilves vastaan Voiton 3-4 muistaakseni siellä. Esa Lindella. Joo, ja siellä oli hauska, tota no, niin toi Hakame tsa Jaakonen kuskissa palotet. Valtari <laughs> <Anteri> filpulat, <laughs> tota no, niin Roskane jää, Roskane jää. Ei kelvannut jää tätä, ukko, ukko oli ajanut, ajanut kone ja tyhjentänyt jo ei muuta takasin jää. Sitten ikäänen laittamaan sen auton päälle ja saattai <laughs> no vain mulle sauna päälle. Ai saatana mä heron taas tässä. <laughs> <laughs> Tää filppulaas on ikävää, että mä en ikinä tule enää tänne kun jokerelon peli täällä tällä hetkellä. Kyllä kyllä. <laughs> Kalpa S että Kuopiossa päättyy S niin 3-4 jatkoaika voittoon. Sitten peli kans otti kauden ensimmäisen 3 pistettä voiton Tapparaa lukemin 6-3 ja Saipa kaatui kotona Jypille 1-3. Tuossa näkyy ehkä se, se kotiviraspelomisen ero. Kärkikamppailu kärki, tosi, mutta tuota, no, niin ei, Jyppi vasta ei puristus riitä kotikentällä sitten taas. Et. Ei. Muistakseni Saipa meni tossakin meni 1-0 johtoa, mutta... Äh, se oli vissi peli oikeastaan alkuvaiheessa muistakseni. Joo. Jere Pollin pieni 26 minuutin kohdalla. Ja ei siis jyppi... ihan alus alussa ollut. No ei, mutta sanotaan, että ei, ei edes puoleen väliä. Toisen eräässä on tehty jo tasoitus. Siinä on lähdetty tasatilanteesta kolmantena ja jyppihän sen on kääntynyt voitoksi ihan täysin. Hmm. Onko kaksi mallia ollut? Molemmat ihan... Kaksi mallia oli ihan tekemällä tehty ja maalajat siellä. On jyppi on ruvennut jäähylemään loppuun kohden. Et... Paikkaisnäköjen tasoitus on ollut tosi ja... pulli, pulli ulos. On jo sit, niin on näköjään kääntänyt peli viimeistä viimeistään. Sitten niin peli kans iski aika laajan rintamalla, kuusi eri maalintekijää, 6-3 voitos niin tota, ja näköjään Seikola sanoi vihdoinkin Kiekon pörsää. Markus, oli ihan hyvät kommentit. Pistää tähän näin Seikolan kommentit kiekkokierroksilta. Kuunnellaan ne. Markus Seikola, avausmaali tällä kaudella ja aika helpottunut tuuletus. No joo, että tota, kyllähän se varmaan sitä kaikki odottaa. Ja... Täällä on jääkijakko, siinä on viisi, viisi muutakin omaa kenttäpelaajaa plus, plus tota viisi vastustajaa, niin ei se aina, että jos sä oot viime kaudella tehnyt, uuskausi uusi on aina uuskausia. Totta ja mä itse niitä todotan, ja sitten kun niitä ei tuu, niin se varmaan kaikki näkee, että se vähän vituttaakin sitten, tota. mutta hyvä näin. Viime kaudella oli vähän vastaava juttu, että se kun ollaan todettiin, Alus parempaa parani silloinkin loppukoira. Nyt on vähän tässä on taas ollut EPS-näkökulmasta, että nyt oli antila oli ihan sama homma, että IFK oli sama tilanne, että ehkä varmaan isoa pinapu tuossa ison miehen sellaista, niin kuin vähän Pekka Virtakin sanoi, että iso mies ja isot, mikä se oli, pruuja ja pelipäivältä, niin toinen mikä mulle herätti, niin aika siis, mielenkiintoinen. Tätä Blues-Kärpät. Blues johti peliä 4-0 ja sitten kuitenkin kärpät kipi, kipi vielä maaliin, kipesi vielä maaliin päähän. Mutta tota selkeästi niin, tämä Blues-kapteeni Kamilo mietti sen tyhmä taklaus, niin siitä 5-20 ja näkemiin. Sitten kärpät iski kyllä tehokkaasti. Tota, siis Muistaakseni, että viton olisi käytetty noin hyvin, kolme maalia kuitenkin siinä. No ei, ei varmaan missään pelissä, mitä mä olen käynyt katsoin, niin kolmeen maaliin on tehty. Ei, muistan, kerran nyt kaksi tehty jossain kohtaa. Sekin Joo. on niin kuin ihan heti alku, ja viimeisen ihan, ihan viime sekunnilla toinen. On, kyllä. Mutta toi oli ilman Kamilon tota, jäähy. ei se ollut mitenkään törkeä, vaikka se sekä tuli, mutta Kamilo on ehkä ihmisenä juuri tällainen, pelaa tosi loppu, vähän niin kuin virtalla tepsis. Nyt, nyt, nyt, nyt tykkään ottaa näitä vertauksia koko ajan, niin näin mennään. <laughs> niin, niin, tota, äh, tavallaan yritti vaan pelata aivan ja. Ehkä sitten siinä oli pikkasen ajatus vähän hämärtynyt, oli, ei ollut niin välttämätöntä oikeastaan, että se olisi ollut viedä sitä taklausta loppuun saakka. Mutta kyllä sitä, sitä ennen niin noin rinkisen maaliin, tämä tää, tää ykkös- vai kakkoskenttä plussi, niin kyllä se on niin pidättelemätön. Tämä neljäs maali, missä Paklundi otettiin pois maalille, niin sekin oli semmoinen oikein golf-heitto sinne, että suurinpiten ilmasta survasi. helpolahan se meni Bucklundin selän taakse, mutta oli varmaan tosi vaikea tuoda ottaa mitään sellaista. Hmm. Mut tota, täytyy tässä kohtaa huomioida, että mulla käy yllätyksenä tulla, kuinka hyvin Plus on vetänyt ja tämä Teemu ja niin, Teemu, Teemu Ramstedt niin no, kyllä mä nähtiin sunnuntaina, mihin se mm. valitettavasti, mutta ei mitään, ei, ei mennä siihen vielä, nyt sitten <köhön> mennään perjantain pelipäiviin, perjantaina Jypp voitti S2-1 ja Tampereen paikallista Tappara otti 4-2 voiton, että tota... Ilves ei vielä sielläkään saanut Vieras taika auki, ei edes koti ole kentällä siis. Hakametsä ei ole Ilveksen suotusa paikka. Vaikuttaako se niin helvetin? Sitten -a. Meni, meni eri vaihtoehtoja ja istui. Niin... Se on ihan eri paikka. Onkohan niille se on eri, eri aitiot sitten, kun ne pelaat? Onkohan, niinku, onkohan Tapparan On eri kuin Ilveksen kotiaitio? Niin, että ne haluaa kuitenkin, kun Tappara- ja Ilveksen pelaajien tuoksut vähän erilaiset. Niin... niin, niin. Ettei ne pistä nyt se kasi. Lauantain peleihin, ää, lauantaina nähti. Jokerit voitti HPK-51 Erik kalsonin siivittämänä Norristrofi-mies rantautui Suomeen ja pelasi eteen. Muista, tähän väliin pakko heti heittämään, nappasi veikka esimies Vesa Rantasatalle. Tuli Twitterissä pari, pari helveti kommenttia tuohon Carlsoniin nähden niitä. tuli, että, että kuulin, että Erik Carlson veti pelin jetläkissä upousilla hanskoilla ilman lämmittelyä ja oli liikan paras pelaaja heti. Epäihilua. Epäihilua. <laughs> Mutta toinen on vielä parempi, että Hanno Virta selvitti, selvitti taktiikkaa pelin alla. Erik Kalsson käynti puolella ja tokasi, että ei ole neljään vuoteen tiennyt, mikä on taktiikka. <laughs> Sikäli kun pelaati, ei missä mitään tietää, niin ei toi yllät. <laughs> Aika hyvä kuitti kuitenkin. Osa vaan pelata. Joo, oh, se on tuon mittaloikaan jätkii, kun Suomessa on nähty varmaan ikinä. No ei ainakaan. Joku, se. Mä musta, mistä sen kuulin, niin ei varmaan koskaan tule mitään norikseen voittaneet, eikä minkään muunkaan palkinnut. se suomalainen. No se on, mutta sekin on aika. Se olisi ollut harvinaista tähän saakka muutenkin. Mm, nimenomaan. Sitten muihin, muut pelit, niin Kalpa voitti kotonaan pelikassi 4-1. Lukko, kauden ensimmäinen 3. voitto, ja voitto yleensäkin, plussia vastaan lukemin 3-2. Joo, oli ja... plussin viikon ainut tappia, Vier. Niin, piti ottaa, antaa tilastotappia sinne, minne eniten kaipas. Nimenomaan. Ja sitten TPS voi TFK jatkoa ja hienon pelin jälkeen. Oni, niin. ja suuri syyllinen mun tämän hetkis olotilainen. Vieläks sulla on pukkaa jälkeen? Onko, minulla on pakko pitää pipoon jälkeen. <laughs> Mut Lukko, Lukko tosiaan kaipas kipeästi voittoa ja sen se myös sai. Ei siinä mitään. Se tuli, tuli tarpeeseen. on, on onneksi vielä pisteen perässä te, Tepsi, että tepsi kuitenkin itsekin kaksi pistettä napattua siitä. mutta, et, mutta tota no, niin Kyllä sen huomas, sen kuinka helpottava se voitto oli tepsille sinä. Oli, ja siis yleensä oli ihan todella hyvin! Mäkin muista, Milo milloin, viimeksi olisi ollut noin hyvä peli. Ja mm. Itselläkin kävi semmoinen haaverin, mäitä oli siellä F-katsoma ylläpäässä niin kolman erään Joutuisin vähän nousemaan, kun oli se seisomaan paikka, niin löi vahingossa sen kattoluuvu sinne sisään. Oletko <tos> harrastanut huliganismia vai? Ja va va mä pystyn, Vandalismia? Olen vahingossa. Mä yritin laittaa sitä, mutta sitten tota, niin järjestys myös tuli sanomaan, että ei sun tarvi. <tos> Sut on nähty. <tos> no. Anto kuitenkin vielä katsoa sen jatkoajasista. Joo, no en mä tiedä, oliko Tepsilläkin sitten joku Krapula sunnuntaina, koska Blues TPS 5-2... No joo, se oli tosi... vähän niin kuin sä ennakoit viime viikolla, jo, että ei kahta hyvää peliä tule. Ei, mä olen valitettavasti oikein siitä, että... että äh, niin, ja Blues on ollut tosi vahva alkukaudesta. No, sarja kakkonen tällä hetkellä, niin tota... Olisin mä silti odottanut parempaa. Parempaa, parempaa kyllä, mutta... Että, no, ei se mitään. Siihen mennään hetken kuluttua. Tutka, no niin, kerrotaan nopeasti sarjataulukko. Kolmen liigaviikon jälkeen Ykkösenä Jyp, 7 ottelu 19 pistettä Kakkosena Blues, 18 pistettä Sitten on Saipa ja IFK 15 pisteessä Viidentenä Kalpa, 13 pistettä Kuudentena HPK, 12 pistet Sitten mennään säällisijoituksille Seitsemäntenä S. 11 pistettä Kahdeksantena Tappara, 10 pistet Jokerit nousi voiton myötä sijalle yhdeksän Ne on pelannut vasta kuusi peliä, vähiten pelejä muuten kärppiä ohella ja kahdeksan pistettä Ilves on ottanut pisteen per peli eli kymmenentenä seitsemällä pisteellä ja peli kans samoissa lukemissa tuota, no niin, siellä yksitoista kuitenkin kärpät kuusi pistettä kuusi peliä 12. siellä 13 vittu siellä 13 tps, kahdeksan peliä 5 pistettä ja viimeisenä hukko seitsemän peliä neljä pistettä kyllä sitä henkilökohtaisia tilastoja, niin tässä on nopeasti kerrotaan, niin maalivahti ja ylivoimainen ykkönen tällä hetkellä on, tää on ylivoimainen, ylivoimainen, mutta monen kuitenkin, siis aika kova lukema, todentaprosenteissa, niin Tuomas Tarkki 94,53, se on aika, aika saatana kova prosentti. On ja s molemmat maalevarit, Ranta ja Järvenpää, niin Ranta 93, 94 ei paljon siitä, ja paljon Järvenpää on siellä 92, 73 että. Ja kyllä se on sarjata aika hyvin korolla sikäli että kolmatena on plussi 9.320 ja sitten Niiminen saipas neljäntenä. Niin. Joo, kyllä se siis aina tässä vaiheessa, että kun on niin vähän pelejä, niin totta kai se rupeaa korreloimaan enemmän. Sitten kun niitä pelejä tulee enemmän, niin joka joukkueella voi tulla yksi kirja- ja läkki sit vuodessa sitten on, sit on tietysti aina näitä, kun kakkosmalivarit pelaa alle 10 otteluun, niin ne pelaa sit sopivasti just ne voitokkaat ottelut tai vähän niin se maalivarti voi olla hyvin vaikka lukosta tällä hetkellä. Niin, Tai sitten sit toinen esimerkki, niin kuin ajatella Tengeri, niin pääset maalein kesker on tosi rumaa, kun se on vahedettu kaksi kertaa sitten. Tää kerran pois, kun se oli imi neljä maali ensimmäisen HPK-pelissä ja ensin Jokerit-pelissä nyt sitten tuli HPK-pelissä. Ei sitä vaihdettu. Niittymä meni varmaan kas toi perseelle, kun se vaihdettiin plus pelissä sitten ensimmäisen eräs pois. Hmm. Kolmen latinlanteeseen. Pistepörssi johtaa Teemo Ramstedt 15 pisteellä. Maali pörssissä. No, yllättäen tutkapari Teemu Rinkinen kahdeksan maalia siinä heti. No, mutta tepsin Brian Vilsi, kuitenkin. Niin kuusi peliä, kuusi maalia. Vilsiin putki sen, kun siinä vaan. Plus, plus peli harvoin hyviä asioita mun mielestä. On, se. Virsin putki, mä IFK sanoin, niin kun maaliin, mä, mä kaveri IFK-ottelussa sanoi että Russelikin pääsisit oikein maalimmat maku saman Siitäkin mun puolesta alkaisi alkaessa ainakin 10-15 000 putki, mm. mutta se meni saman tien katkeen, mutta Vilsin ei luovuta vielä. Sitten ehkä tämä aika yllätys, nimi johtaa puolustajan pistepörssiä. Kristi on näkyvä jupista kahdeksan pistettä. Poika sanoi iso roolin kyllä, kun Vatanen ja nämä kumppanit on lähtenyt sieltä. On, että jo näkyvä. Tota noin, niin. Varmaan hirveän aliarvostettu. Sen näkee aina näissä liiga-pörssihommalissa. Niin todella hyvä ollut heti alkuun taas mm. kerran. Tekee pisteet tasaisesti ja pääsee pelaamaan. Tuli vähän viime kaudella niin pimeen pimennost aina siihen pelava Koko onpanoja tekemään pisteitäkin. Tyypissä näköjään löydetään, lö löydetty miehistä, semmosia, tai näkö löydetty semmoista mitä ne kaipaa sitten. Mm. Näkyvä selkeästi ollut. Yleisö keskiaroon kattoo, niin no, ei se nyt yllätä, että jokerit, Jokerilla 10 000 keskiarvo kuitenkin, mutta kotipelejä ei kauhean monta ollut. Joo, mutta tosiaan se saipa peli on yli 12 tonnia. Toikin on lähemmään 11 tonnia kuten 107 hmm. Mutta sekin yllättää tavallaan, että, että, että sit taas niinku huomaa, huomaa suhteetta hallien kokoihin, niin, että Tepsi on oma yleisökeskiaroon, niin IFK peli pelasti paljon, mutta yleisökeskiaroon on perässä 140. Tämä 141 tämän mukaan. 141 ja tai siis 140 ja kolmasosaa henkilöä. <haha> tarkka lukema. Joo, mutta kuitenkin siis liikaan pyöristänyt että Tepsin keskiarvo on 5359, eli 5500 on Tepsin yleisötavoite, niin kuitenkin sieltä neljä. Siinä on IFK toisena 6700 pyöreästi ja sitten taas semmoinen 5000... Äh, mitä Vittu. Noinen karva alle 6000 sitten taas kärpillä kolmantena. Niin, mm -hmm. tota, niin, mutta ilmeisesti kalpa on aika pahasti yleensä 3500 kuitenkin, vaan aika helvetin kova joukkue sielläkin. Ja siellä on ilmeisesti ollaan nyt jo, mitä Kimmo Kapanen sanoi, että on 60 budjetista tappiolla. Jo nyt. Nyt jo. Mikä ei tietenkään ole hyvä asia, että saa katsoa, minusta kalparesurssitkin näitä tänne hommiehiä esimerkiksi ottaa. Että onko se aika kova riski sitten jo siinä kohtaa kenties. Joo. Ja niin kuin mä silloin viime jaksossa sanoin, niin no Jyppiinkin lukemat ei ole olleet kauhean kovia, ne on siellä lukon taso, niin kuin sanoin silloin. Joo, ne on siinä, että... siinä peräkkäin. Jyppi 11, mitä vähän alla 4000 ja 3800 lukolla. Niin, no vaikkei Jy Jyväskyllä asemminkään kaikkein suurin hallin olisikaan eikä ole Suomen suurin kylä. Niin... Ei, mutta Suomen mestari kuitenkin. Niin ja sitten nimenomaan tälläkin sarjakärjassa ne niin ovat se vähän vast sijaa vasta, sanoin, niin kiinnostaakseni.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 Tällä viikolla Raiteimassa pakissa saatiin oikein vieraata. Meillä on täällä meidän hienossa stu huipputeknisessä studiossa on vieraana Ilari Isotalo, jatkoaika.comin raaman toimituksesta. Tervetuloa Raiteempa pakkiin Kiitos, kiitos. Tähän alkuun pitää sanoa heti aluksi, että tämä on paras podcast, missä olen ikinä ollut. Ollaan täällä Aivan, aivan, mutta ei, <laughs> ei, ei, ei mainita sitä, että paras tähän mennessä. Että suuri kunnia päästä mukaan. Kiitoksia, kiitos. Ota, otamme vilvittömän vilpit, onnellisesti vastaan positiivisen palautteen. <tot> mutta tota, ei mitään mennä pitemmittä poitta suoraan asiaan. Siis, eli ei nyt voi sanoa, että täällä Turussakaan kausissa on alkanut mitenkään kovin mairitellen, mutta tota, ei, ei se kyllä kauhean, tai, tai siis ehkä pykälää huonommin on alkanut tuolla, niin kuin mä tykkään kutsua Rauman serkuilla, eli Rauman lukolla. Eli rista Duhva tuli kovin odotuksi raamalle ja silti perää pitää tällä hetkellä. Mikä niin näin, näin päällimmäisen puolen, niin mitä se on, että tässä lukon on, ollut, on mennyt pieleen? No, on ehkä hyvä mielestäni kerrota vähän lähtökohtia tavallaan kauteen. Että, että, että, musta tuntuu, että Raumalla on yleisesti sellainen trendi vähän, että joka kausi jätetään joku osa-alue persillä. Joku osa-alue jätetään niin joukkueen kasaamis ja, ja tänä vuonna se oli, oli ehkä se hyökkäys pelaaminen. Että, mä en tiedä, vähän semmoinen fiilis on jäänyt, että joukkueen joukkue rakentaminen suotti liikaa siihen, että okei, nyt meillä on liikan paras maalivahti, Petri Vähänen. Nyt meillä on Risto Duffa, Meillä on niin kuin, nämä kaksi alueet on kunnossa. Mm. Eli valmennus ja niin, maalivat. Niin, niin niin ja sitten luotettiin vähän, että siellä juhani asut ja kumppanit ottaa selkeästi roolia. että juhani asut kasvaa täällä yhtäkkiä tämmönen peliä tekevä sentteri, ja Anni keräsa tämmönen Steve Skanosman kylviljän maalin tekijä. Eli, eli, eli vähän niin kuin olisi sanoa, että vähän sama tyyppi kuin, äh, mitä katsoa viime kouden tapparaa, että se on liikaa, niin niin toivotaan, toivotaan hankintaa tai semmoista että toivottiin ehkä että, jotkut, että sitä kasvua tulee mutta mitä mitään varmuutta olisi kuitenkin Joo, ja aika, paljon, aika paljon kysymysmerkkejä hyökkäyspelissä oli ja se on tavallaan sit, tuntuu että se on nyt heijastunut aika vahvasti se koko joukkueen pelaamiseen että se on ollut aika pelottavaa kuinka heikko esimerkiksi joukkueen puolustuspeli on ollut viime peleissä Et tuntuu, että se se epävarmuus on niinku levinnyt silleen tasoisesti kuin tekemiseen. Sellainen on niin, aivan. Okei, okay. siis se, mikä, mikä Duhvan varsinkin jyppiajoista muistetaan, että sehän niin se puolustus oli niin jumalattoman tiukka. Ja sit se, että, mutta onks se, onks, onks, onko Kristo oppinut uusia tempuista, Onko se Lukon pelaaminen ollut sitä perinteistä Duhvaa, että painetaan, et kiekko riistoo kovaa painea ja painetaan ylöspäin aina tilaisuuden tulla? Onko <scius> <onks, onks>, <scius> Nyt on vähän vaikea sanoa, kun musta tuntuu, että koska sehän on piru vaateopelitapa. Mm. Ja sitten kun saat oot yhden askeleen jäljessä, niin se hajoaa joku korttitalo. <laughs> et, et jotenkin tuntuu, että nyt, nyt se pelitapa on ollut tota, tosi sekaisin. Ja se on esimerkiksi huomannut joukkojen pelin, pelin avauksesta, että et lukko on menettänyt ihan käsittämättömät määrät kiekkoja omalla alueella. Se on taas johtanut siihen, että jäätä, jäätävystä jäähyjä. Mm. Et se on ehkä semmoisia semmosia osa-alueita, mitkä on nyt näin kauden alussa ollut yllättävän heikolla kantilmilla, kun miettii, että se puolustuksen piti olla kuitenkin se vahvin, vahvin se, lenkki. Onko se niinku peli, pelikurillinen ongelma, Sitten onko se ole niinku, tarpeeksi kurjalaista se puolustaminen vai siis pysyykö ne siinä lestissään vai mitä sä näkisit sen? No kyllä mä näkisin, että se on enemmän semmoinen henkinen juttu, että siellä maaila tärisää aika monella ja, ja se on ehkä enemmän semmoista, siellä on aika merikoisia, esimerkiksi Ryan Caldwell on hyvä esimerkki siitä, että, että Täkis mä sanoa että siinä on uusi Richard Lindner raamallukoa. <laughs> ne niin Lindneri niin selo on hyvä hyvä flegmaattiseolonen kaveri. kaveri. Okei. Okay. nyt oli kuitenkin kuitenkin visi kalpeli saanut tehoja aikaa Joo ja se on seuraus puskulta kulta kulta päässä et <laughs> joo, että seitsemän syöttöpistettä että se on ihan mielenkiintoinen. Joo, no mielenkiintoinen yksi näistä, tilanne. Näistä, jos yksilötasolla ajatella, niin yksi jos ollaan etelan yksi näitä Lukon siis hankintahan kirkkaasti pehasen jälkeen taisi herottamastolla ykkösentteri Justin peli niin tota, yeah. siis, Pelinumero on sama kuin Perttu Lindgrenillä, mutta ei taida ihan saman sama tason pelimies olla kyseessä kuitenkaan. Vai? Vaikea, vaikea sanoa vielä. Se on ehkä aika usein, kun mietitään Pohjois-Amerikkalaiset senttereitä, mm. senttereitä, niin kun ne tulevat tänne Eurooppaan, niin kyllä se menee tosi pitkään aina ennen niin kuin sopeutuu. Et on va, ei tule heti, heti aika ketään sellaista pohjois-amerikkalaisista joka olisi tullut niinku saman tien ja saman tien alkanut tulossa tulee. Se... Siinä huomaa vielä, että perus peruspelin ajattelu tai ajattelu on mm. vieläkin silleen pienestä kaukalosta, pieneen kaukolosta että se on kuitenkin aika valtava ero että kyllä mä, en mä vielä, vielä lähtisi kuitenkaan pommittamaan tätä miestä pois niin rauman rajoilta, että et lähes menee vaan et, <laughs> et, et ja nyt kyllä mä oon ehkä siinä on pientä parannemista päin joo, kuitenkin, kuitenkin ei se ihan, ihan niin mm. jengoilla se homma ollut hänelläkään mutta toinen hyvä pointti, että kun ollaan miettimään niin mä olin, heti tuli meille, että Erik Perrin olisi mä muistan, Perrin kävi kuitenkin silloin Muistatko jokereihin vai ässiin, kun se ensimmäisen kerran hankittiin, mutta ei se sielläkään heti lähtenyt kulkemaan. Mm. Kyllä se vaati, vaati hetki aikaa. Ja meidän tässä on Mikasentterejä, ketkä nyt on no, loistava kori, kori. esimerkki. Niin, niin. Tota, nyt se on pelannut laitaa pari peliä, koska mm. se ei pysty siihen, siihen huomaamaan, että se eurooppalainen sentteripeli on sillä hankalaa. Se ei, se ei niin kuin ole siellä ensimmäisenä puolustuksen apuna, missä sen pitäisi olla. Ja sitten se, se liikkeen kanssa on, silloin on pahasti ollut ongelmia kanssa. Mutta tota, mut se on se iso kaukalo te teettää mm. se heti. etiin. Puhuksemme ihan läpipäähän? Tuo Hodgmankin, eikö äh, hänkin ole kuitenkin? Joo, Justin Hodgman. Niin hänkin aloitti viime kauden tosi vaikeasti. Että, että se meni pitkään ennen kuin hänestä. Sitten se oli yksi liikan parhaimpi hyväkkäjiä. Mutta, mutta siinä oli aluskaan selkeesti, selkeästi, selkeästi vähän, että mihin suuntaan tämä homma nyt lähtee. pieni kysymyksimerkkejä. Se, se on totta kyllä. tosi ho Hodgman taisi olla vähän se, että mä käsitin, että poika on ikinä ikinäinen elämässä. Niin reina, joo, niin lahte, joo, joo, nurminen, puhumut, yks, joo. Niin kuin Lahti Nurminen tai semmoista puhuu. Mutta toivottakai Mut ehkä... yksilötaso-ongelmia Asi -viido, asi Viido tai Ase vai miten mitä nyt lausutaan, Avocado, <laughs> niin se on ehkä enemmän. Mä näkisin, että se on vahva sentteri. Se, se on aika tunnollinen pelaaja, mitä mä oon kuullut suunnasta. Että, että, että, selkeästi että Se ei ole henkilökohtaisesti että se on ehkä enemmän se, että se on ehkä enemmän se, että että että että se ehkä, se se ei ole se suurin, vahvuus kuitenkaan. Mm -hmm. Et se, on, se on erinomainen pelinkäsitys ja löytää hyvin syöttöjä varsinkin ylivoimalla, kun saa pääsee vähän paremmin tähän ison kaukolo toimintaan mukaan. Mutta mut se semmonen, jos vieritään vaikka nyt jotain grispee, joka oli tajuttoman hidas ja mm -hmm. kankea. Mutta se tuli aina sen kiekon kanssa sieltä omasta päästä. ja kyllä se nyt aika hyvin sai kuitenkin kuljettua sen se hyökkäyspäätö. Se ei ole semmonen, semmonen kaveri, joka rakastaa sitä kiekkoa koko ajan. Mm. Et siinä on selkeästi semmoinen ero. Totta kai nyt, sit, nyt, nyt, nyt tässä maanantailtana, kun ollaan, niin tarkoittaa, että tässä näin tällä viikolla rantautuu nyt niin kuin nämä väsyneet vitsit tuolla levistä sitä lukko. No, eli tulee kak kakkosmaalehti Nielsenin velipoika frans tulee NHLstä tuo mukana, oliko se Philip Larsen puolustaja ja Michael böcker aivan perun hyökkäjä. niin hyökkäjä. Tota, mitä he tuovat tämä lukon pelaaminen? Onko on heistä... Niin kuin Luuletko, että he, he, he pystyvät tällä nostamaan lukkoa ylöspäin heti, heti kättelyssä? No kyllä, mä uskon ainakin, että aika, aika nopeasti varmasti tuloksia tulee. Mielestäni Vesa nyt viittasi aika hyvin, että, että, että Frans Nielsen on NHL:n parhaiten salaisuus. Tai, että salaisuus. Siinä on käsittämätön potentiaalia. Eikö sitä lähes 60 pisteen kausi vetänyt. Et, et, et se on mielenkiintoista. Joku, joku itse asiassa rauma paikalla lähes tekstaripalstalle heitti, että miksi lukkohan hankkii tanskalaisia. <tipäätökseni> se on parempiakin tarjolla. Että <tipäätökseni> se voi olla, kyllä mä odotan, odotan aika paljon täältä kolmikolta. Että... <tipäätökseni> tekstari tekstarilähetäinen kaveri on selkeästi, selkeästikään <tipäätökseni> katsonut 2010-kisojen avausta. Aivaa. Aivaa. Mä viikkaan, että se oli Vatanen muistaa <tipäätökseni> aika frans Franz Joo, sit vois kysellä vähän, minkä minkälainen kaveri tää on. kannattaa pitää putket kiinni, kun se tulee Joo, se on ihan hyvä nyt, että kaverithan tuli nyt tässä viikonlopua aikana omalla. Ja lukko pelaa seuraavan kerrassa torstaina. Että Hyvä, se saa pääsee hyvin joo, ja se sit Siinä onkin heti torstaina peli, lauantaina peli, sunnuntaina peli ja tiistaina peli. Siinä on aika moni putki, että siinä pääsee heti, se heti pe pe pelaamalla Joo, Pelaamalla kuntoon. Se on myös mielenkiintoista, että, että miten, ta, miten nämä tanskalaiset, heitetäänkö nämä samaa ketjuun vai sekoitetaanko tämä paketti. Koska mm. Siinä on kuitenkin aina, että ne voisi jossain vaiheessa lähteä menemään. Pohjois-Amerikkaa. Miten Luko on nyt sitten onnettomuuksia, on, niin hyökkäyspäin sitä hyvin ketju lukkiutunut siis kasaan vielä? No siinä blu pelissä oli ihan hyviä elementtejä, mutta en mä sanoisi vielä, että olisi mitään selkeitä. Että olisi mielenkiintoista nähdä, miten Azevedo pelaa esimerkiksi Pötkerin kanssa, kun niillä mm. on kuitenkin yhteistä pelihistoriaa ta takana Tää Pohjois-Amerikan sarjoista, niin se voisi olla esimerkiksi yksi mielenkiintoinen kokeilu. Mm. Tai sitten, että laitetaan Niilistä ja Pötker samaa. Joo, ja, Ais... ja nyt, nyt huomasit, että Lauri Tuukosen tuntui piristävän kanssa. Joo, että se oli aika. Se blues-voitto niin täytyy aika hyvin henkilö nimeltä Lauri Tukonen. Et, et se on jännä, että ilmeisesti kaverilla on kroonisia selkävaivoja ja silti nappasi koko joukkueen niin reppu selkään. Et, et, et se niin on... enemmän Lukosta vai Tukosta, niin, se on niin, hyvä kysymys niin, niin, se on Se on sellainen pelaaja, jonka arvoa ehkä ei, ehkä ei kuitenkin pisteistä näe vaikka tekikin voittomaali. Et mm. se tuntuu, että se on ihan valtavasti että asennetta. Et se tavallaan väkisinkin tartutti sen muihin. Et, mutta on se Mietit. tehty, siis viime kausinkin, kun peil on nyt tehty eri onko Lauri Tukonen siellä ykkyskentäisi, vai onko se Janne Keränen niin, tai, tai, vai, tai esimerkiksi mikä tää, Bertrand, siellä, joo, niin, joo. joka on kyllä siis se on taitava väkkärä, mutta ei se katsotaan, tehoksihan kääntyy. Mutta tota ennen kauden alkuun, niin <laughs> minä me ohi, ohi menin meni, siitä siellä huikkasit, että et, et, et, et, et, et, ol, olet eri, eri, eri, eri mieltä kansallisen lukon sijoituksesta mä luotin Lukon sijalle kahdeksan. Mä en muista mitä, mitä Aisa Parin ja Miika laitto tässä kohtaa, mutta se oli olla vielä alempana. Joo, se että m... siellä on yksitoista. Niin, ja joo, totta totta Se meni ja jäi, jäi sääleistäkin ulkopuolelle. Mutta no niin, mitkä sinulla oli odotukset joudutukset ennen, ennen kauden alkua lukkoa kohtaan? Taas sanotaanko, että mä en ollut sijoituksen lähellä, että muistut, 6-8 on se realismia. Mutta ne, mä olin ehkä perusteluiden kanssa eri <laughs> mieltä, että, että Chris Beats, vaikka hieno hyökkäjä olikin ja yksi oli kova, niin keväällä se oli ihan turisti. Että, et päästi, kyllä mä veikkaan, että Lukka päästi Bombersbackin ja Beatsin ihan niin kuin muille teille. Ja samoin Lindnerin, koska se oli semmoinen kolmikko, Joo. mikä ei missään nimessä sovi, sovi tähän, varsinkaan Duffan pelityyliin. Siellä se, tuli, tuli vähän semmo signaali tuli kauden aikana vuoreltakin, että et, et, et mä en ole kokonut tätä joukkuetta, että täällä on selkeistä pelaajia, joista, jotka ei sovi tähän meidän pelityyliin tai taisteluan pelityyliin. Ja veikkaan, että so, tarkoitti suoraan sillä Lindneriä, että se oli aika räikeä esimerkki semmoista, Aika fleigmaattisuudesta. Siinä kyllä kaverin taso, taso putosi aika mielettömästi. Joo. Sehän pelasi edelliskaudessa Saipassa tosi hyvin. Joo. Tai pisteitähän teki hyvin, mutta mut, mut se kunnioitusta viisekkopeli, niin sehän oli ihan olematon. Okei. Okay. Mä en tiedä, onko se kaveri sanonut haastattelussa, että kiekko suhtautuu vähän kevyemmin, että se on enää harrastus, että sillä on omia bisneksiä, mitä se, hän hoitaa tämmöistä, sillä mä oon kuullut. Mut, Joo, no, jo. mutta se oli sikäli outoa että se kuitenkin veti Saipassa alkukauden mm, ihan vihkoa, ja sieltä mm. lukko, lukko tuli ensimmäisenä, aivan, oli se valtava potentiaali. Björn Menina oli sellainen pelaaja, ketä Lukka selkeästi halus pitää ja se oli semmonen selkeä vahvistus varsinkin keväällä, okei, okay, se oli vaihteleva runkosarja sitten, mutta keväällähän se oli Lukon paras hyökkäjä periaatteessa paras pelaaja, Et se oli ehkä ainoa sellainen pelaaja, kenen teho ja Perttu Lindgrenin ohella lukkoja ja sitten sille hyökkäys pääsi kaipa kaipamaan. Tuota noin, sitten <köhön> semmoinen pointti, mikä, minkä, tota, minkä itse heitti siinä, siinä ennakossa oli tää, että mä pohdin tätä Risto Duhva-sopivuutta so, so, Duhva tuonne Lukkoon, koska se lukkoorganisaatio on siis oikeasti tunnetusti ollut aika puuhastelua. Siis raha on joo. ollut ihan, ihan mielittömästi, mistä niinku edelleen tämä Lukkohan perusti RTK, niin nyt joo, sieltä, joo. On sieltä konserniavustusta. Mutta tota, joka tapauksessa on järjettömän fiksu systeemi no. noin pienelle kaupungille, mutta tota, no niin joka tapauksessa siellä tuntuu, että se, se politiikka on ollut, että, että pitkäjänteisyys siitä, jos tulee on ongelma, heitää vähän rahaa siihen, niin, jos, jos sillä menisi. Niin, ett att det att det duva tulee se tulee se mutta tähän no, niin on ehkä se mä en oo ihan varma että et, taito et, on, onko siis tämä, tämä, kun mä että mutta mun teoria on että, et, että lukossa niinku että kulttuuri muuttuu net kun risto tulee taloon niin mitä mitä sä mä todella niin mimmosi viestejä jos on kuullut että onko se kulttuuri muuttunut ja kuinka paljon että tura mä tykkäsi pitää näet video sulkeesi aika paljon että siellä se ainakin puurut että siellä saa niinku puurutettua sen peliä että moni pelaaja sit kun du tota tota tota toi ura muuttuu uoreen niin Moni pelaaja sano, että, että työn määrä on vähentynyt, mutta se sisältö on parantunut. Mm. Ja nyt on Moni pelaaja nyt sanoi ohella, du, duffasta, että se on inhimillinen, inhimillinen valmentaja. <hätä> se on aika mielenkiintoisia kommentteja. <hätä> Mä näkisin ehkä kuitenkin, että, että, että se on aika hyvä hankinto. Lukon peräisin. Se tuo semmoista tiettyä jämäkkyyttä siihen. Että et joku sanoi aika hauskasti että et ensimmäistä kertaa se on seuraajohtajake oli ihmeessä että ensimmäistä kertaa onko historiassa syksyllä pelaajbudjettiä vielä tässä vaiheessa ylitetty. vielä on oikeasti vielä varaa siinä ollut kauden alussa et, et, et. No, se oli sikäli, sikäli, hyvin hyvin passautus sinne niin kun nämä Holmietkin mm -hmm. tuli vapaiksi. jotenkin se oli muheimosta hauska että, että hankittiin vaan tanskalaisin niin on aika, niin. aika hauskaa sikäli että se kuvasta just tätä. tätä Risto Duffa-maista ajattelua, että ei niitä suurempia tähtiä tarvitse hankkia sinne. no mitä, mitä se mitä se koskaan tehnyt on nimenomaan, no tähti mutta Antti Piertström ja Jussi Makkonen mm, silloin. Mm, mutta se on kuvasta aika hyvin kauden alku, että harjoituspeliä paljon puhuttiin, että nyt tarvitaan sitä tulivoimaa sinne. Keres mm. Rukko hankki, Petri Koskin, ei tämmöinen saipa alempien ketjujen hyökkäy <laughs> sinne raata maalivoimalle. Se oli ehkä myös yksi alkukauden ongelma. että pelaajat ei oo semmoisia mitkä sopisi duffon pallopeli. Tätä tätä mä mietin jo ennen kauden alku, että niin kuin tommosia mikä mikä sikäli ehkä mun olen... mietitään kuinka ero eloa esimerkiksi niin, hyvää niin, esimerkiksi siis, mun mun silmät eränä niinku mikä tykkää <laughs> viitulla, mutta totta, <laughs> <laughs> kuitenkin niin puputa erosta vähän jäljempänä, totta kai Joo. se on se on nyt ihan selvä kun mä tiedän tässä näin niin että tuli sille, se on aika kuvaava, että lukko pelasi kauan ensimmäisessä pelissä, läistui kaikki pelit 3 kertaa kettulla. Okei, että siinä 4 kertaa on ihan haja se kuvaa aika hyvin, että Esimerkiksi Filip Ritzke ja Justin Azevedo vetivät YV niinku ja AV. Mm. Et se on sellainen asia, mikä kuormittaa aika pahasti pelaajan. Onko sinun mielestäsi pakosoneleman vai et, et, et, et, et, niin Ristolle sopiva materiaali neljään ketjuun? Vai, vai niin ilmeisesti luotto ei tarpeeksi näihin nel, ketjuun jannuihin. Siellä on eroeloja Elo ja, ja Jerela Axanoveikka on aika, aika viipasimella, kun mm. tanskalajat saapuvat että Minkälaisia ikonkompanoista nähdään, että jotkut pelaajat sieltä tippuu pois? Totta kai, kyllä se vie paikkoiset pois. Mutta se on mielenkiintoista puolustuksesta, että kuka sieltä tippuu. Koska siellä on Jesse Virtanen niin mielestäni pelaaja helveti hyvin. nuori Pakki, Raomalainen, joka on noussut ensimmäistä kertaa kunnolla puolustuksessa. Onko se Hankoheimon jälkeen edellinen, tai seuraava Raomalainen, mikä sinne nousee edes? Taitaa olla, sillä pysyvästi onkin nyt Siinä on muista hullua käynyt parikin. Joo, siellä on Nuuriluun, muut lähti alun perin Joo, niin vastuu. Minun, minun suuri suosikkipelaajani. Joo, joo, joo mutta se on jo. <hätä> et, et sit, Uskalletaanko esimerkiksi Matt Generous heittää katsomua? Vai vaikuttaako se Jenk Jenk passi siinä, niin, et, niin, että, niin, että, että, niin, että halutaan, että... Että niin, ei voi parissa istua. Niin, istuttaa. Niin, no aivan. Mä kyllä veikkaan, että kyllä, kyllä, kyllä Ristosellainen jos se kokee, niin se lähtee ensimmäisenä hiuksistaan <hätä> Niin, no, no luulis se, joo. Niin päättää, sinne on ole passi Kyllä se, jos mietitään peliesitysten mukaan, niin se on se... Generous, kuka, kuka tällä hetkellä olisi eniten liipasimella. Miten, miten siis Petri Vehane, siis suuri, mm. suuri, suuri sankari palaa kotiin, niin on, onko Pete ollut sen heikutuksen arvoinen? No, sä, en nyt tuomitsis, mutta ei se mitään suuria, suuria otteita vielä ole esittänyt. ehkä että, että... se ei ollut kuitenkaan joka pelissä sellainen mollar, mikä tarjoaa ehkä sen Niin, on, siellä, siellä, on siellä mennyt jonkun verran semmosia suhtihelppojakin Tavallaan en mä lähtis ostaa syyttämään tai mä lähtis sieltä hakemaan ratkaisua näihin tappioihin, mut mutta mut eihän nyt ole ollut loistavakaan sanotaan, niin. se ei ollut se on, kun on sillä kaudella kun Vehanen lähti sinne kohalla, niin silloinhan tuntui että Vehanen tori voittaja Lukolle niin monta putki mutta sillä, silläkin syksynä huomasi oli paljon sellaisia pelejä Lukko palasi tosi huonosti mutta Petri Rehanen tyyliin seisoo päällään siellä maalilla Otti otti paljon mm. yksin yksinvoittoja. Niin niitä, niitä, niitä voittoja ei vielä ainakaan näkynyt. Kyllä mä uskon, että Osten sieltä, se, sieltä, se, sieltä se, tulee. Joo. Toki sitten maalipahti jää aika helveti yksi, jos puolustus aiva, on, on, on kuraa. Sen, sen on nyt tässä Tepsin peleissä tällä kaudella ja monen munkin joukkueen että Jos molari jätetään yksin, jos vastaan, mm. niin sekin ei ole nykyään Varsinkin nykyajan liigasi, missä, niin sitä tulivoimaa löytyy hyvin eri joukkueelta ja puhtaasti sitä miettii, mutta se on ihan hauskaa, että siellä olisi taustalla tämä Simon Nielsen, joka syrjäytti viime keväänä Mika Norosen. Et, et, että se tuo tiettyä tietty painetta siihen vehäsenkin peli varmaan, että se on ihan terve tilanne, siellä. Siellä että kankkos, kuitenkin... kankkosveska uskaltaa heittää maalia. ja Nielsen oli se veska, joka todii tämän blues-pelinkin. Niin niin, siellä oli kuitenkin mitä kaveri. Joo, jo. on, on, siellä, on siellä taustana. Se on kai, nykyään Se on sitä nykyään enemmästä tandempelotusta ollut suosittu niin. Se, totta kai ei se, ei, se, ei se varmaan se yhden peskarin malli aika nähty. Joo, se on ei, sitä, sitä te muuta kuin kälkäri flex. aivan Se on jo totta. Salikin suomula Se on ja se on jos nähdään, että, että jos nyt Nielsen alkaa pelata tosiaan hyvin, ottaa voittoja. Niin Niin, onko rohkeutta sitten peluttaa tätä kuvaa taas Et Viime kevään pitkään mentiin silleen, että Norosta pelutettiin väkisin ja tuli tappioita Ja aina kun Nielsen palasi, niin pelasi Pirun hyvin. onko nyt, jos tulee samanlainen tilanne, siis tämä aika puhutaan spekulaatio. Että jos tulee tämmöinen tilanne, niin onko sitten rohkeutta heittää Nielsen ykkösveskaksi? Se on aikamoinen pääni, nimittäin päänahkaita. Kyllä, eikä Norosen ja sitten lähti tuommoinen Petri Vehanen. Tuo on mainio pointti kyllä, että kotikaupungin sankari niin, ja penkki. Niin. Ei, oh, niin ei se vaan niin käynytkin totta kai. Eikä se saakaan nimestä kiinni olla mm. kuka siellä parhaat pelaa. Mm. Mutta tuosta organisaatiosta tuli vielä mieleen semmonen, että <köhön> et, et, ä, Duva ei ole kuitenkaan tämmöinen persona joka niinku, Siis, siis, se se siis on, sellainen, on sellainen kuin on, ja se varmaan halvaa aika niin kuin vapaat kädet kuitenkin tehdä sitä hommaa, ja nimenomaan haluat se seurajohto, että se, seura johto, tai niin kuin se, se homma, homma toimii puoli ja toisi, ja lukossa se on ollut sellaista, vähän sellaista tempoilu, ja siellä käy vahvoja miehiä kuitenkin taustalla, niin, tai niin kuin vahvoja persooniin. Tota, jos, jos lukon peli ei tästä lähde aukeamaan niin kuin ihan heti, niin sä, että se, se ää, riston meritit kantaa sen verran, että sillä annetaan aikaa. Luk Lukolahan se liipasherkky on ollut. Joo, kyllä mä uskon, että Duffa saa vielä olla aika rauhassa. Aika pahasti saa, aika sukeltaa vielä, että alkaisi niin tutista. palliutista. Joukkueilla valmiuksilla on työrauhallisuus. Joo, kyllä mä uskon, että siellä on Raumalla nyt viime niin useasti ja niin, niin huonoin tuloksi heitetty valmentajipi alku kuitenkin. Ei, siis se on nyt lopu... tuntuu, että viime vuosina on ehkä tuli vähän kärsivälliseltä siihen. Tuo uraama sai kuitenkin jatkaa viime kaudellakin hyvin pitkälle sen. Sekin on kyllä totta, et, joo. Et, siinä vaikutti ehkä osittain, että oma tai niin kuin oman kylän poika, hänessä raamatta mm. Kuka on suurin onnistuja ja kuka on suurin epäonnistuja toistaiseksi ollut lukosta? Jos halutaan niin kyllä mä sanoisin, että se on ehkä joku Renkaal-tyyppinen. odotin enemmän semmoista monipuolisempaa pelaajaa. Et se on nyt kuitenkin vielä ollut aika pelekkimatti omassa päässä, vähän... Se on aika aika pelille ima, olemus on aika ihminen voisko saada ylimielisen vähän okay. löysä, löysä ja vähän valitaan tuomarille asioista ja kaikki Sitten sit odotan eniten, vaikka pisteet onkin tullut mutta mut siis mut, niinku... omassa on on ollut aika pahasti hukas. Niin et, niin että se oman on omanpään peli just tullut niin huono pitä, sille pitäisi löytää vierellä varma omanpään nyt se on joo. aika paljon tommikovasin kanssa. Niin se on ollut vähän semmosta No se kuulosti asari, kyllä aika, aika riskinpahdesta, kun <laughs> <laughs> <joo. k bikes> kovainenkin voisi tarjota vähellä, <homeland> vähän, vähän lapsen vahtia <s spell Fry> <asioita>. mutta e, Sitten kun miettii, niin ei siellä oikeastaan ole semmoista ketään äärimmäisen varmaan. Otto Honkaheemon pelolla on hyvin mm. Virtasen kanssa. Honkaheemon se on nykyään on aika kokenut ja puolustaja, niin se to to to toimii hyvin nuoren puolustajan kanssa. Ja kapteeni kuitenkin. Ja, kapteni, joo, ja on myös semmoinen vahva kiekollinen pelaaja. Täytyy rohkeasti tykkää pitää kiekkoa. Se on ollut hienoa katsoa, ettei ole hirveästi käsi täristynyt. se on ehkä semmoinen positiivinen onnistuja sanotaanko. Äärimmäisen, äärimmäisen. Mikä ikinä se virtainen oli mä nyt ulkoa muistassa. Se on, mul, se on täl, tällä kaudella se on niinku debitoimit. Joo, joo kyllä se viime kauden pari peli taas vetää, mutta niin, niin, mut niin kuin ensimmäinen koko kausi, että kävi ristollainen yhden joku peli pelasi 6 pottia, joo, joo. joo et, et, se on pitkään katsottiin että tuleeksit mitään et, et Onko sitten kuitenkinkaan. No, Onkset sit niinku liikaa, mä olin itsekin aika skeptinen sen suhteen. Piru hyvin ottanut kyllä tontin. Mutta no, se pitää mennäkin, mm, näitä on, että sen pitää käyttää. Aivan, se on käyttänyt Piru hyvin sen. että et miettii jotain hyökkäyspeliä, niin... No, sanotaan, että Jussi Pesona on kaikesta huolimatta pelannut ainakin tulokset kaalisti hyviä peliä. Sellaisia maaliä edes päässyt hakkaamaan hyvi, hyvällä prosentilla tiekkoja sisään. Et, et se on, en mä tiedä, se on luvuksi sellaisenkin onnistuneeksi, mutta mut, kyllä nyt voi olla kohtuullisen tyytyväinen kuitenkin kuitenkin omaan alkuun, että se miettii sitä viime kautta, niin sehän oli taas floppi syksyllä. <laughs> että ei mitenkään tuntunut sopeamaan siihen Lukko, lukko Imakoan. mietinkin vähän keväällä, että et kuinka tämmöinen flegmaattiselainen kaveri sopisi Duffan peliin. Aivan, että mut, se mut, oli myös. Niin toki niinku, Jyppissäkin oli taitavin jätki, en mä sitä sanoa. Sanoin, että sitä, sitä en tarkoittanutkaan, vaan niin kuin enemmän sellaisen niin se pela, pelaajatyypiltä, niin kuitenkin ne taitavatkin, että ne yeah. oli kuitenkin hyviä työmiehiä. Mm. Ajatellaan JP-hytösiä, ajatellaan immo niin kyllä ne vetää hyvin molempiin yeah. suuntaan kanssa. Bilman, yeah. niin mitä näitä nyt oli. No mm. virta se Antti ehkä oli se profiilista, vähän yeah. oikeastaan yeah. sitäkin se tehosi sen verran paljon, että se Aipa. antoi anteeksi, anteeksi yeah. tosi paljon. Mutta, mutta sitten on just, niin kuin, niin kuin epäilin, niin pelaaja, josta mä niin jotenkin. Mä... Tätä en saa vielä nostaa yhden pelaan, kuka ei tule mitenkään koko pelifiloso. Se on Bertrand, mun mielestä, Charles Bertrand, Tuntuu, että et nyt sen taidot menee ihan hukkaan tässä Duffan. Viime kaudella 12 maalia ilman sen suurempa YV-vastuut. Se on ihan hyvä, Joo, hyvä se kausi. Oli... Ja sit nyt tuntuu, että se energia menee koko ajan ihan hukkaan. Ettei et vaan mitenkään... Se on semmoista surffailua, niinku semmoista, semmoista, niinku semmoista niinku energiahuushaaskausta se peli. Et, Eli et se, se, se, niinku, se niinku vain painaa laput silminä? Kyllä, joku siitä. En ole, onko se itseluottamus, kun ei ole onnistumisia vai mikä siinä on, mutta, mutta selkeästi joku siinä pelissä nyt ei, ole, ei ole sanonut sitä samalla kuin viime kaudella. Se voi olla, että kun danskit tulee, niin se berrhandi niin. putoo vielä enemmän rotaatiosta. Niin, niin, pitäisi... Muistakseni niin viime kauden saa ensimmäistä kertaa se niin kuin vähän ykkös-kakkoskentän vastuutaakin jo? Joo, joo se että pelasi niillä oli se BBB-ketty, Boomers Back Beach ja <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne, mutta siltäkään YV-vastuilta ei tullut juurikaan, hajo, aina hajavaihtoja pääsi pelaamaan YVt. Mitä sä luulet Bertrandin suhteen, että onko tai, et, tai yleensäkin näitä, näitä kaverit ketkä ei sovi tuohon, luuletko sä, että ne on niinku liipasimmilla, niinku, niitä heivät taas pois pihalle kesken kauden? Tai... No se on mielenkiintoista sanoa, että... Et, et. no, onks niinku, onks Dufalle, siis, kun niinku sä mainitsit juuri Eero Jolo, mihin mä olin tulossa, sitten Bertrandin, niin onks, niinku mitään käyttöä siinä pelissä? Et... No Täyttäkää ne paika siellä jää? Joo, siis kyllä ehdottomasti. Mä nyt sanon, että personakin vielä viel, on kuitenkin sen väärä lahjakas kaveri, että et ei sitten nyt he, tosta vaan poikata mm. pihalle. Eero eron tilanne on mun vähän eri, eri vielä. Siinä rupeaa varmaan pikkulele mahdollisuutta Joo, tai, että siinä on aika monta mahdollista saatu, saanut jo. Niin on. Et tuntuu, että et, se nimen et nimenomaan kaipaisi sitä ravistelun ja maisemanvaihdoksen kautta nimenomaan. Voi olla, se, joo. Että et, et me helvettiin. Nyt täytyy mainita sekin, että se on auttanut kuitenkin kohtuullisesti hyvin alkukauden. Et, et. Tosin kyllä taas, mitä mä kattelin, niin putos 40 tästä putos kokonaan. Mm, aivan. Ja. Mut sitten, et... silloin kun varsinkin ensimmäiset pelit se oli melkein että tulko paras pelaaja. <laughs> Varskin ihan ihanin selvästi peleissä. Et <laughs> et. Jälleen kertooko tämä <laughs> niin, niin, niin se on totta ostan. aivan aivan. Mut mutta kuitenkin ihan siis siinä on selvästi niinku semmoisen just semmoisen kunnon kädet siinä on. Joo, se lauto on helvetin hyvä. Joo se maali vaihto ihan häikäisevä mutta... niin, niin nimenomaan se oli se on oikee niinku, niinku maalin tekija tyyppi. Mut onko se sitten liian... se on se on periaatteessa aika yksipuolinen pelaaja sitten mm -hmm. myös ja sitten tiikkäsi se liike liike on se ongelma niin kuin pelillisesti ja se, että se puolustus se tarkoittaa sitä että kiinnostaa ja se ei riston ristonpiirtaista syyttää. Joo yhtää. joo tai että ristohockey selvästi niinku ketjun, enemmän tämmösin niinku puolustus. kavereita mikä on ihan loogistakin melkein. Että... No nyt kattoi mitä mitä niin Jari Järjäs käyläs Miika tämmöset. Joo. mikä vieläkin siellä painaa niin nehän on just nimenomaan niitä vastaan vastaa tosi vittumainen pelata, ne tekee mm. harvoin maaleja Tämä kun Olli Sipiläinen, niin pitäisi olla aika niinku duhva prototyyppi, pitäisi joku resta seurata sitä aivan. Kumma kyllä mä yllättynyt, vaan, vaan Riska seurasi <laughs> mutta mut Riska sitten et, tuntuu että on lonkasta sidottu kiinni joo, et <laughs> se, on, se oli hauska niin se ensimmäisessä pelissä katsoa, että kuka siellä sain intent pelia niin siellä aloi risko riska oli joka pelissä yllättävän korkealla. <hysy> Et se on ihan ihan malli viime kaudella. Joo. Että, että on se niinku semmostakin potentiaali yllättävän yllään. On uskonut ikinä. Aivan aivan se on. Se on nyt ainakin nyt ainakin valtavasti vastuuta että ei nyt ihan huonosti ole pelannut se on mielenkiintosta että miten se nyt löytää paikkansa parhaimmillaan se, mä laittaisin me laittaa sittenkin mutta hmm. mutta kyllä se on pitkään vetänyt syykkösketjussakin alkukaudesta kaudesta vedon joka Toistaista siinä ajattelen, niin niin se, niin se on se klassisen roolituksen tehtävä. Oli niin, kaksi työntekijää, pelintekijää maalintekijä. ja maalintekijää. en tiedä miten hyvin se ei enää nykypäivä jääkekoon kääntynyt tuommoinen erittely, mutta tota, mm. kyllähän kaikkien pitää osata vähän kaikkea tehdä. Varsinkin, varsinkin pelata niin helvetin tiivistä viisi kopaamista. Mm. Se on ehkä suurin ongelma, että lukat puuttuu. Maalintekijä. Ei, ole, ei ole ketään, katsoa sitä rosteria, niin se puuttuu semmoinen selkeä parinkymmenen maalin sylkiä. Ei, ei oikeastaan siis ketään. Se on hauskaa, että se on nimenomaan, mikä mullakin tuli mieleen, niin se oli, se oli Tukonen, niin, on... joka oli niin rikki niin, paskannut, niin. että ne pelaaksesi koskaan aivan. kauden alkuun, niin... Jos Jussi Pesonen joukko ykköslaituri, niin, niin, niin, niin <laughs> se kertoo jonkun verran kuitenkin, vaikka nyt hyvin, hyvin onkin kohtuullisen hyvin aloittanut, mutta mut, mut, siinäkin oli valtavasti kysymysmerkkiä kauden alla, että kuka ne maalit tekee. Et siellä on undrar om det är koskenkorvi, kymmenen han är parhaimmilla 10 maalin miehiin. Ni ni, se on se niin, niin, niinku, mm. niinku niinku parhaimpina päivinä. se on paljon tämmöistä teemu Nurmi tyypistä niin, niin. duunariosastoa, joka joka on, se, joka on, on... Niinku omassa roolissaan erinomainen, mutta emme silti heittää niitä kahteen ensimmäiseen ketjuun. Ei ei, nimenomaan se nimenomaan, se, se kärki. Joo. Se kärki niinku, puuttuu ja sitten vaikka että hankinat hankinat ei vaan no, no niin, on no, nyt niin kuin sanoit aika sanoa nyt mitä hetkinen lukol on nyt 6 7 peli takana. Joo. Ja pisteitä oli nyt neljä. neljä, joo. Joo. <laughs> Tepsillä no. Vielä viiset, sanoa, että on totta. Ei se kyllä tolla tahilla kauheasti. Se, äässä, se on lauantaina S te paha heti. Mut tuota, <köhön> mutta että se lauantain plus peli, niin se oli selkeästi niinku osoituksia paremmasta, että se oli, tuntii, ennen kaikkea se oli ihan äärettömän tärkeä voitto kuin joukkueet sinä se peliää käkattu kuin se ne tuuletti sitä melkein kuin <laughs> valtava voitto. Saan Ristoduffan pressiä käytä, mikä olympiavoitto on. <laughs> joo, se oli hyvä. Mutti. <laughs> vo voitto kuitenkin, että. Kyllä, kyllä, ei siis ihan, siis ihan samaa sama huomasin, huomasin oli, näin kuin Tepsin pelaaja lähti lähti pressin jälkeen kanssa, käveli siitä ohi että meni, meni lenkillä, niin kyllä sen näkin, että oli selkeästi, että mallatiket tuli hyvä voitto. Joo. Ja se on hauskaa että ennen kautta joukkueet aina sanoo, että joo, että Pelaat että aina joukkueet, että meidän on piru hyvä, piru hyvä henki. Mm. Tämä on, niinku, on selkeästi tekemisen meininki ja kaikki tulee kaikkien kanssa Mutta Sehän on semmoinen asia, mikä testaa vasta silloin, kun tulee näitä tappioita. Aivan, aivan. Nyt Eli... on se oikein, nyt, nyt kiinnostaisi tietää, mikä henki siellä on. Niin. Parhaimmillaan tämä voidaan kääntää todelliseksi vahvuudeksi. Et, et me käytiin mm. niinku siellä helvetin porteilla. Ja nyt, Saatiin sen jälkeen penikuntoa. Ja Duhvall on siitä hyvä, että siinä on kuitenkin kokemus tuosta noin. Että siis ajatellaan jypin, äh, se jypin 29 jälkeen. Se syksy meni ihan perseelle. Ja silti ne voitti runkosarjaa. Niin, tai sanotaan syksy Että tota, et ei, se, ei se mitenkään mahdotonta sieltä nousta. Helppous ei tietenkään Joo. oo. Joo, ja sitten mas... he hyvin sen, et viisikko vei tosi pahasti. Hmm. Puolustajat se ei ole sinisellä, kun hyökkäjät karvassa. Se johti siihen, että keskiäly oli ihan täysin. Lukko Kärpät-pelissä oli ihan valtava määrä ylivoimahyökkäyksiä. Silloin, kun duffa palaset ei toimi, kun saat sen puolaiskelta jäljestä, niin se, se hmm. niin kuin luhistuu silleen täysin, että et siellä ympäri kenttää Siit, se se te, näkyy. Sehän perustuu siihen, että se on niin, niin organisoitu kuin voi. Jos se se, se, se, nimenomaan yksi palikka heittää, niin ei, se, se, se, koko paletti on hmm. Mut, tota, niin... duffa kuitenkin kesällä pelasi aika vähän ja lukupelasi aika vähän harjoituspelejä. Et se on että et olisi tietoinen, valinta, tietoinen valinta, että alkusyksestä pelistä on vähän vaikeampaa, mm. mutta sit keväällä siitä ei tule semmoista puuroa, vaan se tavallaan fressius säilyy siinä pelaamisessa. Et siinä on selkeä tämmöinen niin, valinta. Sitten sit, sit on, että kun alkukausi on ollut tämmöinen, niin, vois, niin. Voi, ehkä, voi ehkä kysyä, että oliko sittenkään niin paras niin. ratkaisu. Toki, siis se ei oikeastaan keväällä, että miten se, niin, miten niin. se peli kehittyy. Et sehän on tärkeä ruffan pelissä, että miten se peli lähtee kehittymään. Tietysti tässä on, on toki sekin pointe kauden alussa, että jos vedät koko kauden perseen, niin se voit heittää hyvästi playoffeeille pahimmassa tapauksessa lopussa aivan, aivan, se on joo. joo. Että tota, ei tässä näin niin ei sen niin Kyse kyllä se antaa vähän armoa, mutta totana, mm -hmm. niin on, on se totta kai niin, että, että kun peli, siis ero rupeaa kasvaa, niin ajatellaan, että mitä lukolla nyt, hetkinen, lukolla nyt neljä pistettä. Jypil on 15 enemmän, niin 19 no, pisteissä näyttää no. sarjaa, niin tota, okei, ei lukkoa nyt ollut povattukaan, niin ihan kärkipäähän kenenkään toimesta. Mutta, no, tota... Se oli jo tavoitteena 100 tavoitteena pistettä runkosarjan jälkeen, se oli lukon se selkeä linjaus. Mm -hmm. et se on mielenkiintoista, saman sama verran pisteitä on keväälläkin kyllä, et, et en mä en kuitenkaan ihan huolissani, että sarjat on kuitenkin aika tasainen. Saipakin osoitti viime kaudat aika myöhään, niin sitten alkoi saamaan niitä pisteitä, ja silti ne oli ihan hilkulla päästä pudotuspeleihin, et, et, Millä lääkkeellä tämä, nyt nousuun, tämä lukon pakettiin lähtee nousuun, ja uskoksen se lähtee nousuun? Ja, ja, just, ja, nyt, ja ennen kaikkea, minne asti se nousee? Siis? Joo, joo, no kyllä, mä uskon, että, että nämä tanskalaiset tuovat aika, aika hyvistä kärkiosaamista just siihen sen, että, että Nyt Seuraavat perit on mielestäni aika mielenkiintoista katsoa. Että nyt saatiin se avoas voitto. Hmm. Niin, kuinka paljon sitten vapauttaa sitä peliä, aina tappiopelin jälkeen joku pelaaja sanoi, että avausmaali tärkeä, että se on se, että me saadaan se avausmaali. Sitten kun ei saatu sitä avausmaalia, niin se, siinä, siinä hävittiin aika paljon. Blues-pelissä Blues johti 02 ja sitten sieltä tavallaan lukko vielä nousi, että se oli aika äärimmäisen tärkeä voitto. Sanotaanko, että kyllä mä nyt vielä sanoin, että ei se kuuden parhaan joukkoa ole, jos se peli lähtee nyt kulkeen niin, niin se on kuitenkin semmoinen kohtuurealistinen. Nyt kun, jos, jos, esimerkiksi Lauri Tuukas on panossa, on mielenkiintoista, että pysyykö se terveenä. Jos pysyy terveenä, niin se on pirun tärkeä lenkki siinä mm -hmm. joukkueessa. Siinä, siinä on vieläkin paljon kysymysmerkkejä. Paljon kysymysmerkkejä mutta mutta... Mut uskon, että kuuden parhaan joukko olisi. No kyllä, tehdä. mä sanoin, että siinä on realistisesti mahdollista odottaa sitä. Kuinka nopeasti on... se nousuliikenteen tarjoaa aika Niin kyllä, mä odotan, että seuraavissa viidessä pitäisi tulla jonkun verran voittoja. Niin, että niin. Se on kuitenkin aika. Aika kriittistä hetkeistä niin, on, on peräpääjengellä, että lähteekö se karkaamaan vai ei. Aivan. Mutta tota, sitten ehkä tuolla näin, mitä mulle tulee mieleen tässä nyt vielä, niin, niin nyt kun puhuttiin noista NHL-miehistä, kun sinne on tullut, ja tota noin, mikä on mun mielestä joka joukkojen kohdalla, joka nyt ottaa ja mielenkiintoinen pointti, niin näetkö silleen niin pelkästään hyvänä asiana? Tämän, koska kuitenkin tällä hetkellä vielä oletusarvo on, että NHL jatkuu vielä tämän vuoden puolella. Niin, tota, no, niin jos lähdetään siitä olettamuksesta, että nämä kaverit jäävät lyhytaikaisiksi keikkamiehiksi, ja, sit ne sit, ja oletettavasti on kuitenkin joukkojen parhaimmisto, ja ne lähtee pois, Joo. niin millaisen näet sen lukon tilanteen sen jälkeen, sit, kun nää, jos ajatellaan, niin, että liikaa alkaa, sanotaan jouluhuolussa NHL alkaa, Joo. ja Danskit lähtee huit helvettiin, niin, niin, niin, niin mihin tilanteen, tilanteen se lukko jää siinä kohtaan? Se on mielenkiintoista, koska Tätä sitä miettinyt. Koska... Tällä hetkellä tekisin, että peli on niin sekaisin, ettei siitä enempää sekaisin voi mennä. Et, et, et, et, et kyllä tämä aika lähtökohtaisesti, että sieltä voi tulla, pelkästään hyvää. Mm. Että okei, siitä voi tulla tanskaalaiset, voi perustaa minun kuppikunnan ja siitä voi tulla, en tiedä. Mutta aika aika mä uskon semmoiseen, mutta, mutta siinä vaiheessa, kun nämä tanskalaiset lähtee menee. niin se on mielenkiintoista, että, että nouseeko sieltä uusia ratkaisijat. Että onko nähdäkö semmoisena, että joku ero ja Lokatto sinne että ei helvetti, että nämä on ammattimiehiä. Et, et, me saatiin tärkeitä voittoja. Kasva, onko eroilla kasvaako se senttiä niitä tanskalaista Nyn, aikaa. Tai hipertroni tai, Bertroni, tai niin, keräneen aivan, aivan. Näitä, aivan. Et, et, näitä miehiä. Se on mielenkiintoista ja miten se lukko toimii. Et. Et, tavalla, tavallaan ajateltu, että on sikäli niin kuin hauska tilanne, että, että jos on hankittu niin kuin kärkipään rooli ja sitten se joudut pienempään rooliin, niin tavallaan niin kuin saat, sitä, saat sitä rauhassa rakentaa sitä omaa peliä taas niin niin mm. siellä pikkasen turvassa niitä niin, ajan taustalla. Ja siinä se hetki just mitataankin, että onko niin. nousemaan? Niin, ja tavallaan, että miten nousemaan. Miten sinä sen vastaan ja ajateltiin, että okei, nämä et tanskalla lähtee jo kohta kuitenkin menevät. Hmm. Että nyt minulla on paikka tavallaan kehittää omaa peliä ja sitten kun nämä lähtee, niin jumalauta matan tuon paikan. Vaalaatko sitä niin Niin, että vittu, että tästä ei et tule yhtään mitään. Niin, niin, Meneekö se vanne vieläkin enemmän. Niin, niin, se on jo mielenkiintoista. Se on kyllä jännä nähdä. Miten tota, no, tämä, tämä työsulku? Sitä, sitä niin voisi vois, lopuksi vähän jutella vielä. Niin, uh, sitä, sitä niin nyt on, tuntuu, että semmoinen pieni kädepääntä on, että onko tämä nhl se tietysti helvetin huono asia tuli, mutta tässä on kannalta kun näitä näit pelaajia tippuvat, ja nyt mä uskon, kun näitä viikkonlopun neuvottelut ei oikein johtanut mihinkään, että se tippuu vielä enemmän, onko tämä sinun mielestä hyvä vai huono asia niin koko liikan kannalta? No kyllä mä nyt taipuvan enemmän siihen, että se on aika hyvä asia, että se on Mark se on hienoa nähdä tämmöisiä että, että kuitenkin vetää, mm. ne se, jos, jos se asenne on pelaajalla kunnossa no, ja se tulee oikeasti että ei tule pelkästään <laughs> höntsäämään, niin, niin, niin kyllä mä jotenkin näen, että, että se on hieno tilanne. Mm. Ja, ja se kuitenkin tuo semmoista pientä hypeä siihen ympärille. Aivan. Siis, sama, sama jos, ja se pitäisi osaa käyttää mun mielestä äärimmäisen hyviä. nyt tässä minkään pitäisi tulla ja mainostaa, että, että Jumalauta meillä on Jussi Jokinen, mm. meillä on NHL-kaverit, meillä on näitä Simon Nilsen, että, että että ett näi mitään tanskalaisia <laughs> ja voi vaan ketkä tulee sinne viemään nuorten pelipaikat vaan että vähän semmos siis, niin kuin pientä hypeä toista myös se on että mä mä vaan jos erottamasti sitä mietit että et niinku, että, se, että, että ei kukaan käske niitä ottamaan mm. pelaisinne. sinne. Mutta jos sulla on semmoinen, semmoinen sen verran fyrkkaa fyrkka ja se se riski ottamaan, niin sitten se, sit se on nimenomaan siinä, se, siinä seuran myyntityö sen tekee. Myydään, myydään ne pelaajat yleisölle, otetaan yleys sisään, kerätään fyrkkaa takaisin, kun pystytään, mm. ja otetaan semmoinen niin positiivinen siitä. Mm. Ja sitten voisi käyttää nimen, nimenomaan se markkinoitelma tässä ajalla, että nyt pitäisi niinku hehkuttaa, että nyt meillä on... Joo, joo, rumpu, jäljellä, että niin... nyt on Jumalauta aivan, sellaisia peliä, aivan. mitä on ikinä... Ja koska sitten sit, sit sinne voi tulla joku tämmöinen jamppa, perusjamppa, kuka ei kä Mm, tuolla on tuo Perta. sekin on mielenkiintoinen pelaaja. Itse taattaa tulla työasulun jälkeenkin tuolla kautta, että no, kyllä mä voisin mennä, että toi Pertan tekee sen vaikutuksen muuhun siis mä, mä, mä takaan jo alle viiva siinä niin. kohtaa, kun Mikko Koivuraantautuu Turkuun vetä tepsinpainan päälle, jos, jos, jos mökissä ei ole silloin 10 tuhatta, niin mä oon helvetin pettynyt. Joo. Siinä Joo. kohtaa on epäonnistunut kaikki, myynnistä, markkinoista, aivan. nimenomaan alkaen. kun siitä se lähtee, siis... Siinä vaiheessa pitäisi Turun torilla olla niinku hulabaloo. Siis, siis nimenomaan vittu Mikko laskeutuu, jos tulee sulleen satana helikopterista pikkuhiljaa, la, laskeutuu joku kultainen viitta päällä, että king is back, joo. jotain tämmöistä. Siis. Mutta niin kuin mä muistan, 2004-2005 kun koivu Okei, halli oli täynnä, mä olin siellä paikalla, että se jokaisi plussivasta. Niin, niin, siis ei mitään. Ennen, ennen kuin ne tuli jälleen niin tyyliin kultta. Niin, ja saako koivu muuta palasi? <g> <sus> Mitä vittua? <sus> ja, <se on. sus> <lowering> yksi Suomi kiekon suurempia pelaajia ja. tulee takaisin. Se ja nyt Karlssonin just, et, tää on niinku myös mielestä että miten viitot jokerit sai tämmönen Norris Norristrofi voittaja, herra jumala, niinku, sukupuolen suurin puolustajatähti, tulee olemaan pitkäistä vielä, niinku, varmaan kaveri, joka pääsee lähemmäs Bobby Orrin lukemia. Ja kun... ja nyt tavallaan vähän luotetaan siihen liikaa, että, että joo joo, että kyllä kaikki tietää, kuka se on. Semmoista tietää, ketkä seuraa? Ne ketkä valvoo öisiä katsoa Enari Rämpää 2315 aamu ensi mä. Nimenomaan ne TV kanava. Ne tietää. Niin, ne tietääsään, mutta sitten tämmöinen perustyyppi ei se tiedä. Ei se nimi sano mitään. Ei, eri Carlson ei ole Matsundiin. Eikä Eli Peter Forsberg. Mm, sitä pitäisi selkeästi niinku markkinoida enemmän sit mm. porukka herää siihen. Ei siis on hyvä pointti että se on nuori jätkä. Mm. Ei se on niinku ehdyn sitä nimeä kuin nyt Crosby nämä tiedetään jo. Ja Stamkosikin oli semmonen että se se huulilla. Mutta Erik Carlson se on niinku Söp, kuule, tää on ruotsalainen se on, nieminen. Nieminen. Niin, siis niin. Se on niin perus nimi kuin olla aivan ja voi. Mutta tota en mä tiedä, mut mä siis saman tästä, tästä tää, tää on nimenomaan nimenomaan hyvä juttu ja siis se, se on pitää se... käyttää oikein. Niin, niin, nimenomaan. Se pitää siihen. Seuro omaa tyhmytä jos ne saataas niinku kaikkea hyötyä irti. Mut muistus lukka markkinoi hyvin tämä Petri Vehasen pallo. Se oli niinku semmoinen iso juttu ja se vetää vetää vetä syvän porukka mun Siin, siinä on samantyyppinen, sama ei NHL kuitenkaan, mutta kuitenkin maailmestaripahti, mm, oma poika aivan. ja niin kuin, siis suuri tähti siis niin kuin, siis, ja joukkueen tärkein yksittäinen pelaaja kenties. Aivan, aivan. Ja kyllä silloin, hype, siellä luo jotain hypeä, siellä Rauman fanit järjestivät tämmöinen, mikä tämä Rauman ryhmä tämmöinen valtava lakana, niin oli ihan semmoista niin kuin ison maailman menoa, sanotaanko mm. näin, ja meininkiä, että et, et, et, kyllä siitä pitää nostaa hattu, että et, et just tämmöistä innovatiivista markkinointia kaipas sitä SFV-ympäriä. Vähän ylimääräisesti hypeä. Sitä voisi hyppettää hy hy hy vähän liikaa jopa kuin liian vähän, Et se, on kuitenkin, se, se onkin... perustuu kuitenkin tunteeseen tämä urheilupiise. Siis. Sitten sitä niinku, katsomaan ja katedolla niinku, tämä NHL tää muuta, kun sielosataan niinku, lyödä, luoda se hypeä niin kuin se, että niinku, puhutaan, että joku joku Stanleykan Stanleyka playoffit alkaan, niin. the hardest trophy in the world to win, nämmin, joo, niin, joo. Niin, on, niin, ja se, jäätäviä kampanjoja. Siirappista se... musiikki ja siellä videossa lautan... pelaaja taistelee hampaat veressä. Kyllä, kyllä lapsikuurot laulaa joo, ja, joo. ja räjähtää. Ja... <laughs> No päivällä päitä irti se joo, on toimintaan. Joo, kuorot laulaa taustalla ja pelaa ja sijoittaa sitä <laughs> kuitenkin tyylikkästi maali, joo, se kauheita niin, mällejä ja tappeluita joo, ja verta ja joo, joo, se on jo niin se perustuu juuri siihen tunteeseen ja tavallaan. Menee ylisiirappiseksi jopa se, se meininkin, mutta se, mm. tavallaan, se idea on juuri se, että, että kun se perustuu siihen tunteeseen... Niin mm. Nyt se rauta on kuumaa, pakokaa. Mutta kyllä, mä kaipaisin vähän samaa. Nyt mun mm. mielestä tässä mihin alkanut ottaa tää sosiaalista mediaa kohtuullisesti haltuun. Sitten pitää nostaa hattu, että et sielläkin on herätty tähän touhuun messsiin. Se, on, se, on siis se, se lähtee liikasta. Liikan pitää tehdä oma osuutensa. Toki mä näen kyllä, että päävastuu on tässä kohtaa seuroilla, varsinkin niille, ketkä pelaaja Ja sitten ennen kaikkea, et, vaikka et sä sitten ottanut pelaajan pelaajaa, niin herra Jumala kannattaisi nyt mainita ottelumainosta. Niin täällä muuten hän on paras puolustaja. No, Tuon Karsson lähtee maakuntiin vetämään tosta, niin. Joo. Tyyliin jotain tämmöstä, tervetuloa Eerikki koittamaan tai jotain, en tiedä <laughs> mitään, mutta jotain tämmöstä pieniä, tämmöstä, tämmöstä, hy, tämmöstä hyvän mausta ma ma ma ma tehtyä tämmöstä. Kyllä. Ei mitään, nyt mentiin menti, menti, menti, jo aika... aika nyt mentiin menti, menti kauan sivuraiteille, <laughs> mutta filosofiseksi keskusteluksi tämä aika mennä. Kyllä, mutta. kyllä. Peikkaat siis, että Lukko kuuden joukkoa. Tai realistista? Enigen... siellä on 68. 68. on 8, o, o, o, -8 <laughs> okay. joo, se on Realistinen odotus. Mutta kiitoksia tässä kohtaa kiitos, kiitos. asiantuntemuksesta ja nyt me mennään muihin aiheisiin. <laughs> joo. Lopuksi lähti vähän sivu raiteille, mutta se jo toimi oikeastaan aika hyvänä, hyvänä tota, siirtymänä tässä, näitä NHL-työsuolusta puhuttiin, niin siirty, siirtymänä tähän. Et otetaan sit seuraavaksi yhteys tuonne kylmään tornioon. Jussi Konttanieme. Jussi kertoo meille, että missä, missä tilanteessa NHL-neuvotteluissa mennään. Juh, Jussi, ole hyvä nhl neuvoteltiin viikonloppuna. Mikä on nyt tilanne? Missä se istään? Joo, eli viikonloppuna oli tosiaan neuvottelut käynnissä. Ja alun perinhan heillä oli ollut suunnitelma, että ne olisi ihan vain yksipäiväiset neuvottelut ollut Batmanin ja Fairin välillä, mutta positiivista oli se, että ne venyinkin kolme Eli kestivät koko viikonlopun verran. Ja monissa asioissa, ainakin tietojen mukaan, on päästy yhteisymmärrykseen. Mutta nämä asiat on ollut vähän tämmöisiä pienempiä asioita, eli no ei tietenkään tärkeydessä pienempiä, pelaajien turvallisuuteen, doping-testaukseen liittyviä asioita. Niissä on päästy tosiaan yhteisymmärrykseen, mutta talousasioista ei puhuttu sanallakaan koko viikonloppuna, eli se isoin kiistakapula. Ferja Betman oli perjantaina lauantaina, sunnuntaina ei tuota... He eivät olleet paikalla, koska silloin ainakin tämän varakomissaari Bill Dalyin mukaan niin käsiteltiin vähän näitä ns pienempiä asioita, missä ei heitä tarvittu sitten mukana. Että siellä oli varakomissaari Bill Daly ja sitten tämä pelaajayhdistyksestä sitten, sitten Donald Fairin oikea käsi eli Steve Fair oli neuvottelemassa sunnuntaina.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 Sisäisiä asioita, mitä hän pitää neuvotella keskenään ja ensineuvotteluta varten, joita ei kyllä ole edes sovittukaan. Öö, Semmoinen pointti sit on kuitenkin, että Korja toki, jos olisi väärässä, mutta eikä tässä pari viikon sisällä pitäisi ihan niin kuin runkosarja käynnistyy. Yhdestoista päivä kymmenettä, kymmenen päivää vain on runkosarjan alkuun. Ja kyllähän se omistajien puolelta on ollut se toivomus, että päästäisiin. Kausi aloittaa, mä oon ihan ajaa lansa, mutta kyllähän ei. nämä vaikuttaa siltä, että ei kyllä varmasti päästä. Se, vaatii, se vaatii sitä, että jopikumpi nostaa valkosilipun pystyyn ja mä en ihan heti näistä tapahtuvaksi. Ei varmasti. Tota, Onko mitään semmoista ollut mainittu, koska se takaraja tulee vasta, että pitää pelejä alkaa peruuttamaan sitten Stroncosari-osalta keittiötä? nyt on peruttu. Juu, priisiisun on ihan tuossa poies. Kyllä tuo Bill Daly ainakin sanoi, että ihan puhutaan vain muutamasta päivästä, että jos ei aleta pikkuhiljaa niin sahmaan uusia neuvotteluja sovittua ja ei niin lähennytä sillä tavalla että näitä talousasioita esille, niin kyllä tässä aletaan muutaman päivän sisällä jo tästä peruutuksista puhumaan. Ja niinhän Batman jo sanoi aikanaan siinä aikaisemmin, aikaisemmassa jaksossa puhuinkin siitä, että marraskuussa jo päätetään sitten talviklassikonkin kohtalosta. Eli kyllä tässä kriittisiä aikoja eletään tällä hetkellä kyllä, kyllä. Herää kysymys mulla ainakin. Että mä muistan, että kesällä puhuttiin vielä tämmöistä vaihtoehdosta, että kausi voitaisiin aloittaa tällä vanhalla CPA-alla ennen kuin on voimassa. Mutta onko tästä niinku nyt luovuttu ihan täysin? Mä oikko se mitään mainintaa löytänytkään tästä? Ei, ei ole mainittu sanaa että Sehän oli tosiaan ennen kauen alka puhuttiin, että jos vielä vuosi tällä. Tai itse ainakin... Sitäkin sitäkin jopa järkevämpänä vaihtoehtona, että olisivat vain ennen kautta sopineet, että on pistämään 50-50 nämä miljardit tässä ja yksi kausi tällä sopparilla ja neuvotellaan tässä vuoden aikana uusi soppari sitten valmiiksi lopullisella tulojaolla. Että Mutta tämä on varmaan vähän liian selkeä malli Amerikan maalle esitettäväksi. Niin. Toki siinä on varmaan sekin ajatus, että, että nyt on parempi asema painostaa, kuin, kun pelaajat eivät ole työpaikoillaan. Ja... Rahaa hävitään koko aika. Mutta se on, kuten monesti tuolla Amerikan maalla, niin se on. Niistä monesti se niin kutsuttu maalaisjärki puuttuu valitettavasti. Kyllä, kyllä. Mutta toki pitää muistaa, että iso, isoista rahoista puhutaan. Katsotaan ensi viikolla taas sitä, mikä on hommaa jo suhteen. Mutta tota no, niin, sä oot tässä ollut, me, meidän puolesta vähän seurannut, että miten nämä nhl on sopeutuneet Eurooppaan niin kuin noin pelilista asioista, niin mitä, millaisia poimintoja olet tehnyt siellä? No semmosia, sanotaanko onnistujia, niin ehdottomasti Kopitarin Antsehan on tuolla Alsvenskanin sarjassa, niin neljä peliä, 1 plus on kaverilla tehot, ettei mitenkään, mitenkään, tietenkään hänen tasolleensa ehkä aivan niinku huikeat tehot, mutta ihan kyllä varmaan ihan menevä tuolla Al Svenskanin puolella, että No puoltoista, todella puoltoista hyvin. pistettä per peli on ihan siedettävä lukema sikäli. On se aivan, aivan siedettävä lukema sakoliikassa. <tuh> ja KHLn puolella Evgeni Malkkini viisi peliä, hän on 1 plus 6 tehot nakannut siellä. Ovechkin ja Datsiukki aivan, no neljässä ottelussa neljä syöttöä ja Oveitskinilla neljässä pelissä 1 plus 2. Että kyllä tässä vähän sen on semmosia tietenkin sopeutumisvaikeuksia varmaan on monella. Thornton ja Nash on ainakin tuolla Sveitsin liikan puolella vähän hiljentyhneet ja Nashillähän oli se pieni loukkaantuminenkin tuossa kyllä. Kyllähän sitten tietenkin Suomen puolella niin varsin Ehkä kaksi nimeä nousee yli itse muiden, niin kyllä Jokisen Jussin Avan neljäänottelun kuitenkin 2 plus 3 ja Joensuun Jesse neljäänottelun neljä plus yksi, että he on kyllä ollut todellisia vahvistuksia kyllä Kärpille ja Ässille, että. Joo ja totta kai tätä Turunpaasta Turun täytyy sanoa, että mä paikan päällä lauantaina Chris Russellin debiuttia ja yksi plus 1, ei mikään nimekäs mies, mutta selkeästi pelimies ja kova vahvistus kyllä. On aivan varmasti, että on kuitenkin, kyseessä on Kanadan mies ja kun Kanadan maanjoukkuessa pelaa, niin ei sitä kyllä se, mikä rupua ja ole, että kyllä varmasti siellä Turussa on jo vähän tota, innostutuki jopa tästä kaverista. Kyllä, kyllä, tällä täällä kelpaa kaikki sun näyttää, tällä hetkellä. <laughs> niin, ja selkeästihan Tepsi oli vailla tämmöistä kiikullista peliä avaavaa pakkia, ja sitähän kyllä Chris Russell puhtaasti on. Miten niin kuin olet seurannut näitä, kun... Pelaajia on, on mennyt, niin onko tämmöisiä jotain oikein erikoisia tapauksia ollut, että mitä mä ainakin käsitin, että Saksan kakkostasolle oli, oli ihan koviakin miehiä mennyt. Joo, Saksaan on mennyt kakkostasolle. Sinne on mennyt, sinne on mennyt, tässä nyt olikohan mennyt. Ehkä mielenkiintoisin nimi kuitenkin, en ehkä sitä Saksan kakkosta, totta kai sekin on mielenkiintoinen, mutta ehkä mielenkiintoisin nimi oli tuo Anthony Stewart, joka Carolaina... Hurri hyökkää, joka päätti mennä Iso-Britannian liikaan. Oho. Tämä, oli aika, tämä oli aika mielenkiintoinen veto. En kyllä yhtään tiedä, mistä hän, hän tuon sitten kekkasi. Mutta... No, ehkä, ehkä siellä sitä kovuutta korkeintaan saapii sieltä liikasta sitten. No se on semmoinen, mitä mä oon, mä oon nähnyt itse asiassa joitakin pelejä, pelejä brittiliikaa. Täytyy sanoa, että se on semmoinen... Kolmannen ja neljännen luokan kanukkien sarja se aika pitkälti onnetta. Tietysti sille, kun vanha pelikaveri sattuu olemaan. En, en tiedä tarkalleen, mutta tota, aika jän, jännä veto kyllä. Kyllä varmasti olisi, olisi hänellekin ollut ottaji jossain toisaalla. On varmasti, mutta on se ilmeisemmin, kun puhuit siitä Saksan kakkosliikasta tosiaan, niin olhan tuo hänen veljensä Chris Stewarti sitten, niin hän meni juurikin Saksan kakkos, kakkosliikaa. Ja niin kuin myös Wayne Simmonds meni myöskin. Että... Niin nämä olivat nämä kaverit, kun meni krimiitsauhuun. Justissa sinnekin. Joo, joo. Siellä on, siellä on ilmeisesti löytyy, Saksan pojat löyneet rahaa, rahaa eteen, että sen verran nyt hommataan pelimiä, kun kerrankin on tarjolla. <laughs> joo, ilmeisemmin, että eiköhän varmasti pitäisi noilla kaverillaan alkaa tuota menestystäkin tulee, aste sitten ainakin, että. Mutta Kyllähän näitä mielenkiintoisia nimiä on, ihan Suomen, Suomen maallekin oli ehkä kaikista mielenkiintoisin ihan koko maailmassa tämä herra Erik Carlson, joka meni tuonne narripaitaan harvoin sitä Norristroopi-pelaajia täällä asti näkee. Joo, ei varmasti, varmasti näe koskaan enää tämän jälkeen käylle, kun suomalainen onnistu sitä voittamaan. <tos> Niinpä. Eikä Mutta kyllähän se... noita KHL-hän vasta on mennyt Evander Kane, 30-maalin mies, meni Minsky, minne myös Pekka Rinne meni. Rinnehän pääsi siellä ensimmäisen pelin voittoisaasti torjumaankin jo. Hetkinen muuten. Mitä se on mahdollista, että molemmat meni muuten Minskin, koska eikö sitä eikö, eikö kohdalla rajoituksessa ollut tämä, että sai vain yksi yks, yks ulkomaalainen olla? Niin, niin minunkin mielestä, mitä siinä rajoituksessa oli, että miten hän tässä on tuota päästy, päästy sitten kiertämään tätä näin. Hmm. Eikö se nimenomaan ollut, että kolme nhl saa ja niistähän vain yksi saa olla muualta kuin Venäjältä sitten? Näin minä, minäkin ymmärsin, mutta onko tästä taas tästä, tästä Ven <hysy> Venäjällä... Venäjällä mennään Venäjän tyyliin, tai sitten se on valko -Venäjällä. puhutaan niin. tarkemmin, se on Minskin joukkue. Mutta... Niin, Minskihän on Valko-Venäjän joukkue nimenomaan, että vai onko ne sitten kateellut jotakin asiakirjoja sitten 1917 vuolta, niin aikaisemmin siltä vuodelta että teihän tämä Pekka Rinne Jumalauta. Tämähän melkein niin kotikasvatteja sitten. Pekalle tuli postissa yhtäkkiä Valko-Venäjän passi Lukasen Kaalle kirjoituksella. Il, ilmeisemmin. <tuh> <tuh> Rinnehan kyllä... halus ilmeisemmin tänne Minskiin nimenomaan tämän. Sen Kari Heikkilähän tietenkin on päävalmentajana, mutta tämä maalivahtivalmentaja, mikä aikoo häntä Kärpissäkin on valmentaja. Joo, Ari ar ar Joo, kyllä. Olihan oli ihan se, vakuutusmaksukin, niin Peksin sopimuksella aika tota, massiiviset varmasti kärpinkilaisille joukkueille. Se on just, tota, no, niin tässä on, mun mielestä aika jännä, jännä juttu sikäli on tässä näin se, että ää, nyt on niin varmaan just nämä vakuutusmaksut aika kysymys varmaan aika mone, monelle tosi just, että et, mm. tota, mä veik, tai uskoisin näin, että eikö tässä ollut vähän semmoinenkin, että kärpillä ei ollut lopulta varaa ottaa rinnettä? Joo, näinhän siinä oli, mitä itsekin on lueskellut tuossa että kärpillä ei vain yksinkertaisesti raha, rahataskut olleet tarpeeksi syvät. Hmm. Saa pekkarin, vaikka haluaa ja vaikka varmasti olisi miehellä ollut kyllä tullakin kärppiin. Sitten tuos tietenkin tuo Sveitsin vettä, että John Tavares meni tuonne Berniin. Vanajakin Tomasihan, itävaltalais NHL-pelaaja, hän meni kotimaahansa itävaltaan pelaamaan. Mihin porukkaan lopulta päätyy? Se on tämä Crash... 99 ers <laughs> <Eli, laughs> miten, miten sitten lausut hankin paikallisittain. No, on ihan krats 99ers. Niin, niin se varmaan taitaa olla, mutta <laughs> niin Itävallasta sen verran tiedä, miten sillä sitten. <laughs> no, Red Bulli on sataa, kumpikin lausua, se on ihan no, niin, no se kuitenkin. <laughs> söder tietenkin teki tästä Allsvenskan porukka, niin... Teki ihan kaksi kovaa hankintaa ja he hankkivat nämä Matt Reading Filadelfiasta ja Carl Hagelinin New York Rangersista. Kumpikin nuoria kaverita, jotka viime kaudella löi itse S&H läpi. Ja riittää hyvillä tehoilla vielä kaiken lisäksi. on muuten hyvä, hyvä pointti, tuota meidän unohtaa kokonaan Tämä niin tota, Elitserien kuvio, niin tota, onko, onko Elitserien porukat jo niin pikkuhiljaa ottamassa? Mä käsittääkseni tämä Stadia ainakin pelaa modossa, mutta tota, onko, onko niitä muita vielä mennyt, mennyt Ruotsin pääsarjaan? Joo, Stenihän on tosiaan jo pelannutkin tuolla muudun paidassa, ja kyllähän sitä ainakin viimeisimpiä, mitä on kuulunut, niin tämmöinen kaveri kuin Cody Franssoni, Toronto Maple Leafsin puolustaja, menisi bryynäkseen. Okay. Että kyllähän näitä on, näitä on tosiaan huhutu, ja ainakin muuduhan on, on jo alun perin jo ilmoitti, että he tulee kyllä ottamaan NHL-miehiä vaikka heillä tämmöinen herrasmissopimus ilmeisemmin elitseisnessä olisikin, että... Joo, nämä, ei, nämä he... mä kuitenkaan ei oo, ei oo sitten tota... Siinähän oli Moodu ja Frölunda oli just nämä mikä ilmoitti, että hehän ottaa, ja sitten tota, no, niin Brynes ilmoitti, että no helvetti, jos nuo, niin kyllä mekin, mutta näköjään kukaan muu ei ole vielä hypännyt sit... Ei ole vielä kukaan muu. Brynäs on tosiaan vasta tänä päivänä ilmoittanut koti kotisuulansa, että Cody Fransson on tulossa heille. Mutta ihan mielenkiinnolla kyllä jähän katsomaan. Että... Kyllä, kyllä. Mä veikkaan, että ensi viikolla on varmaan vähän enemmänkin puhuttavaa sitten, jos sitä, sieltä alkaa isompi, isompi aalto tulla. Että, että, että, että sitä, sitä kovasti jos spekuloitu ja jää nähtäväksi. Se on tietysti, että rahalla saa ja niin edespäin. Mutta, että... Niin, aivan totta. Että kyllä jää hän mielenkiinnolla katsomaan. Ja tosiaan tuo Carsonihan ihan oli, tämä jokerien pakki nytten niin hän oli sanonut, että ei tuo... Ruottihomma oikein niin kiinnostakaa välttämättä, koska elitseiden nyt on arpanut tuon asian kanssa niin paljon, että mm. saa vähän, mikä sitten tulee hälläkin lopullinen osoite olemaan, että kuukausikerahalla ilmeisimmin menee, menee nyt jokereiden kanssa eteenpäin tässä asiassa. Joo, tosin kyllä oli vähän ristiriitaisi lausun, että Kalsson oli sanonut, että ilmeisesti hän ei, ei pystyt Helsingissä olemaan koko kautta, mutta sitten taas kekäläinen ei hätti korjaamaan, että hei, että kyllä heillä kyllä. Kyllä meidän perse, perse kestää. No niinpäs tietenkin, niinpä tietenkin. No se on niitä su seuroja Suomessa, kellä sitä rahaa sen verran että kyllä sillä yksi Carlsoni pidetään kauden verran. Niin nimenomaan. Jos vakuutukset vaan tarvii maksaa. Aivan tosi asia. Eipä kai et siinä sen enempää tältä viikolta, että palataan ensi viikolla asia. Meet et asti alle. ei muuta kuin oikein jääkiekko viikkoa vain sinnekin. Seuraavaksi sitten perataan. Tuttuun tapaan tps liikaviikko tarkemmin läpi peli peliltä, mutta tata, ensiksi TPS-yhteisö koki aika suuren menetyksen. Käytännössä varmaan niin kuin, jossain joku, joku hienosti sanoi, että, että kenties suurin yksittäinen tekijä TPS on... Kula vuosi ja yleensä koko organisaatio niin. ja tän... or or or or nousu sille... hallien rakentaminen ja niin. kaikki. Hannu Ansas kuoli 66-vuotiaana niin. Mitä on, voi sanoa, että et sekä hy, hyvä, hyvä että pahassa pahas on niin suuri hahmo, et, että ehkä se hänen valtakaudensa loppupuolella alkoi tämä, ehkä Tepps te, se, niinku jäi semmoinen tavallaan pääseen niinku vanhaan kiinni ja siitä niinku maksetaan hintaa ehkä vähän edelleenkin, mutta se on kiistottaa, että ilman Hannua Antasta ei olisi Turkuhallii, ei olisi niitä mestaruksia, ei olisi mitään. TPS luonnollisesti nykyjoukkue kunnioitti, kunnioitti hienosti. Legendaarisen homman poismenoa pelamalla. Surunauhois pelattiin. Surunauhois pelattiin torstaina. Tota, itse peli ei kyllä mikään kauhea kunnioitus ollut yhtään kellekään. Joo, ei ollut kyllä. Mut siis siitä tuleekin mieleen, että <köhön> olisi tavallaan ollut mielenkiintoista tietää, että mitä, mitä Ansa ajatteli omasta siitä, miten hänen jättämä perintönsä niin on tavallaan aika pitkälle hukattu tuossa laihoina vuosina. Mutta tota... No, uuteen nousu. <köhön> <köhön>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 Se oli muistaakseni vähän semmonen, että hävisi aloitukseen ihan 100 ja Kiekko tuli taakse, HBK Spang sieltä lämmäriin ja, ja Tuomas Vänttinen veti ripart sisään. Näin muistaisin sitä asiaa ja se oli just, en tiedä, se oli se aivan se kannen taas No kuitenkin jälleen kerran se voikista tiivistä, että ensimmäisen erään se peli peli hmm. et siinä oli oikeastaan semmonen Pieni toivonkipinä tuli, kun Vilsiilöi kahteen yhteen. Sitten klassinen seuraava vaihto. 3 yksi kolisi omissa ja sit peli oli peli oli mun mielestä aika pitkälti sitä möten niin ohitte. Viimeistä sitten sit neljäs maali sinne vielä, niin ei siitä, siitä tota, niin ei ihan noin vaan nousta. U Upi Ylönen sanoi, että, että hänen mielestäni tota, ei ollut Attenmaala, ja Yks yksi olisi ollut semmonen, mikä olisi pitänyt ottaa kiinni, mutta tota, niin, sanoi sano aika mielenkiintoisia sikäliin. Et tota, et, et, kolmannen maalin jälkeen alkoi kuulemma näkyä, että Atten kehonkeli muuttui. Että alkoi niinku ympärilleen vilkuilua ja muuta, niin et, et, et, se on ne virheiden pelko. Ja upi, upi oli siinä kohtaa ollut sitä mieltä, että et, et, et, et, tuolta on kyllä hankala nousta, sit, kun se heijastelee koko se saman tien. Niin kuin niin, niin niin asia lop, lopulta olikin, että ei, ei se tp, tp sieltä noussut. Ei oikeastaan semmoista... Niin se oli aika pelaillu se kaksi ihmistä lopulta. Oli joo, mutta tosiaan oli oliko maalit Engrenin tai ei, niin mä itse luin omiin muistinpanoin tässä, niin... no ensimmäinen maali, se ei oikeastaan ollut mun mielestä kenenkään, Et jos joku asia olisi jota tehdä, oli just Laakso. Se olisi voinut voittaa tässä okei, okay. sitä olisi tullut. Öö, toinen maali, sehän oli tää kun Sallinen pääsi aivan niin veipomaan. ei mm -hmm. ketään ollut, missä oli puolustus. En mä muista siitä, että ketään nyt edes oli kentällä, mutta ei siitä voida Engrenia enää syyttää. Kolmas maali oli tämä, missä oli niinku aivan selkeät merkaukset, siellä oli yksi hyökkäivä salata, se oli... oli se, kun Lehtonen menetti? Öö, Lehtonen menetti, muun oli tämä kolmas. kolmas. Ei kun... ei joo, se oli toinen, se oli toinen. Joo, se, se nappas, se, sit lavasku, lavasku kaksi tuli kimppuun ja Seppan oli toisen laidalla siinä, ei ollut kukaan varmistamassa edes. Joo. Ja kolmas oli se, kun Viitaluoma tuli laidalta sisään ja siinä oli muistaakseni kolme TBS-pelaajaa. Yksi ei pitänyt ketään ja kaksi tavallaan piti yhtä miestä ja oli se jossain välimaastoissa vaan ja tavallaan lopputulos oli se, että ei ketään pitänyt oikeasti ketään ja Timo Seppänen näyttäisiin kaikkein pahimmalta ja pistinkin tänne kauhean iso tikkukirjavan Seppäisen merkkaus, mutta sitten kun sitä katsoisiin uudestaan, niin kyllä se koko kenttä. Mm -hmm. Kyllä se on tota, Seppästä kohtaan aika ty tylviäkin haluaa, <tulua> mutta, on. mm. mutta onhan se koko oman pään peli ihan sekaisin. Tässä pelissä varsinkin näytti siltä. että Tässä pelissä ei onnistunut yhtään mikään. Ei, paitsi niin vaali oli todella hieno oivallus Ristolaiselta. Todella hieno ohjuri, lämääri. Mm. Se ei tarvinnut laittaa kuin oikeastaan talpaa ja Keppi väliä siellä se, niin, se oli hieno siihen kohta maalin, että jäs, tästä nousta vielä. Mutta sitten kun tämä toinen maalin jo niin. niin Seuraava. Se oli se... palkia se oli. Oli, se oli neljäs maali mä olen kirjoittanut, että Vittas, ja Lokke, mitä ajattelitte? Se oli tämmöinen taas, että kiekko oli sopivasti just yhtä kaukaa molemmista. Mm -hmm. Kumpika ei tehnyt, otaks sä, mä, en mä... No kyllä toi jo. Ai niin se meni maalin jo. Ei, mutta siitä, mm -hmm. sitä, sitä tuli semmoinen olot, että... Et, et, Tietääkö ne pelaat siellä jäällä, mitä niiden pitää tehdä niissä tilanteissa? Mä, mä en ole aina niin varma. Tuommoisia ihme empimisiä tulee koko ajan. On kyllä. Ja sitten siis syöttöisiä ja muuta, niin niin kuin niin, niin, Esko Seppänen sanoi hyvin, että alipisyöttöjä. <laughs> <laughs> Mutta tota, kuitenkin, niin siis... Ei, ei tuossa siis... Niin, Wilson Maali, ja sitten mä sanoisin, että Mihal Birnerilta hyvä sisäntulo tuohon peliin. Oli jo, ei. Et siis hyvin, hyvin veti molempiin suuntiin, jakso painaa loppuun asti, joten sai vielä Maalinkin siitä. Joo, se oli sitten... Pikkareisen ihan mukava jättömaalinta, ja Pirneri lisää laittaa. Mutta kyllä se on, että tepsi, nyt vierasottelussa, kun jo pissattakään tullut, niin rupeaa kyllä huomaamaan, että itse luottamuksesta ei kyllä voida puhua sitten niinku alkuunkaan, varsinkin kun ensimmäiset on todella huonoja. Mm. Ja itse asiassa se ei sitten kolmannessa niin pystytä jo haastamaan ja näin pelaamaan sen näköistä, että se olisi tasasta peliä. Mutta mm. puhumattakaan sit, että ollaan edes sillä tasolla, mitä nyt ollaan Jyppi ja ifk vastalla, vastaalla, niin vieraspeläminen on tällä hetkellä todella surkeita. Siis se pitäisi se avausmaali saada yksinkertaisesti seuraavassa vieraspelissä, joka, joka ei tule täällä viikolla muuten, mutta kuitenkin niin se on ehdottomasti, että se vieraspeli niin kuin, se valmistautumista täytyy tehdä jotain. On. Koska siis nuo peliä alut on kolme perättäistä, ihan kamalaa. Siihen tullaan siihen plus, pluspeliin sitten kohta, mutta tano, niin se nyt ei tarina hirveästi ero näissä jokerit, HPK, Bluespeleissä valitettavasti. Hmm. No sitten oli se s peli silloin. Jos nälkeä päin ajattelee, niin no siinä ei sit sitä mallia koskaan saatu. Mm. Mutta siinä oltiin tavallaan, se oli taas sitten erilainen, mutta kyllä TPSn on TPSn järspelit on niin nyt, nyt tarvitsisi oikeastaan tapahtua jotain suhteen hyvää, tässä nyt on ihan yleisestikin taukoa. Mm. Et mit, saadaan nyt taas harjoitella. Tästä tulee aina mieleen, että ottelua, mitä järkeä tässä siitä, että pelataan niin mitä äh, 9 päivää viisi peliä vai miten se oli. Ja tota, no, niin sitten sit, sit, sit tulee melkein viikon tauko. Joo. Niin ei tämäkään nyt ihan mitä, mitä ei, Fiksua, että kuka vittu näitä laskee oikein. Niin minkä, minkä takia oikeastaan on, oliko Barona arenaa esimerkiksi huomenna, jossa ei ihmeen muus käytössä. miksi tätä plus TPS-peliä eilisessä olisi voitu hyvin pelata huomenna tiistaina, niin, huomioon, tiistana, niin tämä tänään Maanantai nauhoitetaan, niin miksei tiistaina voitaisiin peliä mm. plussin peliä, koska nyt plus on aivan sama asia kuin TPSLä, että ensi viikolla on yksi peli, tosin heillä se peli jo torstai kuin TPSLä vastit lauantai. Mm. Tosi hyvä pointti tuosta Tepsin kannalta, että se ei välttämättä ole huono asia, että ne saa nyt reenata rauhassa. Ja nimenomaan jotain siellä pitää tapahtua. Joo ja nyt kun on ollut näitä uutisia näin, ja nyt, mihin tullaan näihin ole sitten tulemisiin muihinkin, niin nyt saadaan niillekin aikaa. Mm. Se on hyvä, että nyt tulisi jotain tämmöisiä Saata suutina vaikka sitten, että he tulee tai ei tule, ja sitten saadaan muutenkin nämä niin asiat vähäkseksi rauhoitettu. Harjoitellaan kunnolla ja sitten siihen lauantai niin hmm. siellä on assilliset kuitenkin ollut ja muutama peli alla, niin toivottavasti teepä siis käsi ihan kiinni silloin. Hmm. Pääsee tuorelle sitten pelaamaan. No mutta, äh, NHL-miehistä NHL puheen ollen, niin tuon torstain, torstain äh, HPK-pelin alla sen aamuna Chris Russell saapui, saapui Turkuun NHL-pakki ja pelas sitten lauantaina Helsingin IFK vastaan. Kumpa ennenkin oltiin taas paikan päällä Joo. Turkku hallis katsomaan tota niin Tässä pelissä oli, täytyy sanoa, heti, heti alkuun lämmitti mieltä, että tota, nyt, nyt Tepsi tuli alkuun just niin kuin piti. Ne tuli tosi hyvin valmistautuneet, ne piti hallussa, eka vitosa ihan kirkkaasti siinä pelissä. Mutta sitten tota niin sit pikkuhiljaa IFK pääsi mukaan. Tepsissä, peli on ehkä kenties ollut vielä paremmin, hanskassa saanut että avasmaali löytyy siihen, mutta ei, ei sitä kuitenkaan. Ei oo mitään tappopaikkoja kyllä kummallakaan ollut. Ja sitten ensimmäinen maali tuli vähän vahingossa. Joo, se oli vähän. Tuleeko niin... klassinen? Oli. on joko menetys. Joo, ja sitten sitä edessä se Virtala hyvä taklaus. että yleisö oikein huudatti siinä, että Virtalaa Niin Virtalaa ajoi, niin... kun se menetti kiekkoon. <laughs> joo. Mutta ma... mut sitten kaveri takavereihti pelata joku eteenpäin, ja sitten toisen syötön kautta kraanun ja kraanun ampuu Erhardin jaloista tarkaveroja. Ran, Rantele meni, ja ei, ei ollut niittymään maali missään tapauksessa, vaikka aika kaukaa lähtikin. Ei, mutta mun mielestä mm. se pakki oli siinä maskina oikeastaan. niin se oli. Kraanun oli... hyvin hyödykseen. Jo. Mutta ei siitä TPS mitenkään sitten kuitenkaan masentunut. No tullaan. ei samalla tavalla kuin vieraspeleissä. No kyllä se huomaste, että se, niin se meni hetkeen ennen kuin ne taas pääsi, pääsi homman juonest kiinni. Ja sitten tuli se ylivoima, mistä sit tuli tasotuskin. Tota, no niin, Chris Russell. Chris Russell sai, se, se oli tosi huono ylivoima siihen saakka. Se oli totta. Se oli, totta, no. se, teep, se oli yksi ylivoimasta aikaisemmin ja mä, si, siinä oli mikä hauska, tein te, te, te, semmoisen huomion, että mitä Birner tuo heti, niin se toi kakkosylivoimaa heti, heti, to, heti toiveammaksi. Ja sitten on ristolainen sitten tavallaan pudotettu kakkosyljivoima, kun Russell otti hänen paikkaansa. Siitä. Siinä on heti, heti se kombinaatio paljon parempi. Pirner siinä, mikä on mikään maailmanmallokon pelitekijä, mutta kuitenkin että se kiakko liikkuu hyvin siinä heti leveyttä siihen ar arsenaaliin, mikä on tosi hyvä asia. Mutta sitten tosiaan niitä oli ekäällä, tosi hapuileva, missä oli siis Russell-vilsi, oli Virtala, Lokke ja Koskiranta. Joo. Se oli tämä niin Kolme sentterin ketju. <köhön> no virtalapela-laitaakin. No, niin, ja no, niipelalokkekin no, no, tälle. <köhön> Mutta kuitenkin niin... Uh... Sitten, se oli tosi hapu, hapuileva alku, mutta sitten niin se oli Virtalla hyvä kiekonriisto, siis Virtalla täytyy antaa, ei sanonut pisteen merkintää tästä maalista, mutta teki todella ison esityön. Ensinnäkin siinä, että se riistisen kiekko kiekon, se syöttyi joka sitten laittoi Russellin viivaa ja Virtalla aivan loistava liikkuva Joo. maski. Mä katsoin, aluksi se sisään sisällä, mutta ei sitten lopulta, lopulta, aluksi se merkittiin virtalalla Joo, mä huomasin kanssa. Mutta lopulta mut, sitten se että se oli Russell mutta kyllä mä sinä siinä houkatsomua <köhö>, Ei f näin saman tien, että suoraan se meni, koska mä ihmettelinkin sitä, että miksei Russell saanut sen. Koska... Se, se, mä katsoin sitä niin vähän eri vinkkelistä, siis, sä katsoin sitä suoraan takaa. Niin, mä katsoin sen vetäjän puolelta, niin se näytti, että se olisi muuttanut suuntaa, Mutta se lopulta muutti suuntaa vissiin Ortion kainalosta jostain. Se meni aika helposti Ortiolle. Mutta se Se maski oli kaikki kaikessa. Mutta Piru, hyvä, että näytte sivais. ei yhtään mitään. Mm. Sitten, tuli, sitten tuli toinen erä alku, niin tuota, jotenkin taas ne jalat jäi koppi, että IF kohti sen peli haltuun sen to, toisen erä alun, ja sitten sit, tota, niin on ihan paskamaa oli mun mielestä toinen, että oineet. tuli mm. niin tämmöinen nope, nopeasta ja hyökkäyssinen menetys, 3.2 tuli sisään, pakarina ajautu melkein kulmaa heittää maaleja sitten niittymään taikka omituinen reagointi. Et kiekko tulee ihan sen jalkoisen tolpan juureen, mutta peittämiseen se kääntyi yhtäkkiä pyllähtää kiekko poispäin. Ja tepsin pakisto jotenkin olette, että niittämäkin ilmeisesti peittää, mm. puolusti tosi löysästi. Ja yhtäkkiä kaksi ensimmäistä, ketä tulee IFK ja Lutinen, joka nyt näitä näit maaleja tykkää tehdä. Niin... Siis niin on survo, patja alta. Siis älä... no liikan parhait tossa, mm. niin, tuli ja neppas sen, neppas sen ja sitten kattoo siitä. Et... Huono, huono alku erälle, mutta, mutta, mutta no, niin kyllä tasottu siitä, siitä, siitä tasoittui pikkuhiljaa, mutta ei se, se, se toinen erä oli kyllä huonoin, mun mielestä ihan kirkkaassa pelissä. Oli, mutta siinä kyllä se, että TPS oli toinen erä. Se, just se keskivaihe ja kolmaserakin oli keskivaihe, itse asiassa pitki pitkiä mm. ei, ei, ei... ei mitään hätää, mutta ei saa minkään tyyppistä oikein semmoista hyvää paikkaa kyllä. Ei, ei. siis no, kummassakin pelissä peleissä, mistä voitto on tullut, niin ei no ole mitään ehhi, 60-vuotiaan ollut millään ilveelläkään. Näin. Ei se ollut tossakaan, tossakaan kertaa. Sitten taas ylivoima toimi, Russell toi heti, heti kanssa, niin kun siis, jos Birner toi kakkosylivoimaa, niin, niin Russell jotenkin niin huomaa, että siitä, siitä on paljon iloa, kunhan nyt loukannut pahasti, sehän ei pelannut peli loppuun asti, se taas, Espoossa, se taas lopetti heti ensimmäisen erään itse asiassa pelaamisen siellä. Et, ja itse asiassa oli toisesta erästä, tämän maalin jälkeen oli aika pitkän pätkän pois se on ilmeisesti, sieltä joku pieni vamma tullut sitä ei Virta kommentoinut sen tarkemmin mikä se vamma on, koska ilmeisesti he saa pelaajavammoa ei kertoa, eikä lupi ylös vuotamassakaan tietoa siinä, <täly> <täly> <täly> Joo, no, näin mä kanssa kuulin radiosta tämmöttä jotain Mutta tota, joka tapauksessa Russell, Russell oli jäisinä pois mutta tehti kuitenkin alustaa tepsin, tepsin tasoitusmaali siitä, ja Vilsin maaliputki Joukka. sai siinäkin siinä pelissä tai totta kai saa jatkoa siinä Ni, niin kyllä tos Vilsissä niin on se maalintekijän tatsi, että sekin meni niin kuin orti, orti jonkun räpsän kautta, se meni sisään, mutta kuitenkin niin tarpeeksi On veto. Se Tätneestä tähtäisi varmaan kainalaa suurempiä. Joo, tarpeeksi on hyvä, mm. ja se, niin selkeästi se maalintekijä silmä siinä on. No, ei voi väittää, etteikö nämä kärki pelaa, että kuitenkin niin Lok, Lokke seilailee pahasti peli ulkopuolella vieläkin, siihen, ja nytkin se laitaan, joten on jännä nähdä, saako se mm. sentterin otettuu otettua Suomessa, mutta selkeästi niin kuin, mutta, Kyllä se vilsi voi jumalata löytää joka peli sieltä. Mm. Se on yhättänyt varmaan ne kaikki maalit. On. Se oli juuri se, missä mä itse kiinnitin huomioon siinä saipauttelussa, että Lokke voisi olla ihan hyvä siellä laidassakin, koska sen että tippuu siihen pikkasen mm. ainakin. Mutta se on Sentterissä hankittu. Niin sentterissä se täällä pidetään. Ei, mutta sen täytyy, sen täytyy no. ottaa se rooli yksinkertaisesti. Muuten se ei ole sen, sen fyrkä arvoinen, mitä sillä maksetaan. Se on, mm. se on otettu tietty, tietty rooliin. Niin ei se nyt voi mm. jumalata nimenä, että Tapio Laakso yhtäkkiä kakkosenttinen siellä. Kaikki kunnia tapsaa, mm. mutta ei se ole kakkosenttinen. Joo, no mutta me voidaan puhua siitä, että miten se tuo Koskeran taas niin se oli todella monessa mukaan. otti jäähyy, hankki jäähyy siinä kolmannessa, mm. ja sitten vielä teki tämän maalinkin. Joo. Pitää Ki... se IFK on kolmas maalingin. No, se oli se aika... tuli Koskeran istuessa. Se tuli Koskeran istuessa, että hyvässä ja Siin pahassa. Siinä oli itse asiassa niin, ma kaveri, joka maalin teki itse silloin oli ihan aika avopaikka heti se YV-alus. Se tuhli siitä maalia edes, sit pelattiin hyvä, hyvä se niinku kulmasta. Set sutassa suta se uhitteen pääsi vähän väliin. Mutta hetkeen myöhemmin, kun se ei paine purehtuu sieltä, niin kun se on sitten kuitenkin... Et... Joo, pelattiin tavallaan hyvään kulmaa. No ei, kulma, ei ihan terövoinut mitään. Niin, se oli ihan tak takatalpalla yksi ja se tyhjää lyödä. Et... Joo ja siinä vaiheessa, mitä peli olisi jäljellä, olisi jäljellä joku joskus kymmenisen minuuttia ehkä? Vartti. Vartti jäljellä. Muutu alku tulla semmoinen, että ei ne vaan jumalauta enää no. sieltä kiri. Maalin päässä on, mutta jotenkin semmoista, että Tepsi näettiin hyytyneeltä, tosi väsyneeltä ja semmoista, että ei vaan lähe enää. Ja sitten se oli ihan käsittämättä se viimeinen hyökkäys käytännössä. Niittymäkin lähtee Maaliltä, sitten Seppänen, niin sempänen ei tässä melkein laidanko kautta biljardina, se on vaikka suora lapa, niin kuitenkin Vilsi rakensi Maali hienosti, puski sisään oikeasta laidasta heitti ja sitten Koskiranta, niin en mä tiedä halusko se oikein paikata sen... Paikata sen 3-2 maaliin, mutta no, niin Jumalalta se vyöry sinne sen maaliin. Se vyöryi maaliin vaan ja... 36 se, se... sekkaan ne loppuu TPS-tasoihin. Joo, siinä vähässä lähti ne kattoluukut siitä irti. <laughs> Eikä mun mielestä hyvin aina ironisesti sanoa turkulaisesti lyhyesti, että kyllä se välillä muutamat mu mu muutavat vuodet, kun oli aina hiljasti käytännössä. Nyt mm. oli kyllä, vaikka TPS on 2-3 päästikin, niin kyllä mun mielestä hyvä tunnelma oli koko ajan, mutta tosi semmoinen, että nyt Jumalan kautta. aikaa niin se oli oikeastaan semmonen Aika hyvin, niinku, että tepsi, Tepsissä on organisoitunut hyökkäykset ennen neljää vastaan tosi hyvin. Meinaa. Siinä oli semmoinen just, just niinku kiekokontrollimainen, just viivelähtö lähti siitä. Niin tota, oli... Rasse ras, tuli toi maalin takaa, antoi täyteen vauhtiin Anttilalle. Ja Ilari Melarti saadaan kiittää kyllä kahdespaunasta. paunassa siitä. Ja pelaa sitten niin hyvin pihalla siitä, että Anttila vaan tuli, niin kuin Mertaranta tykkää huitaan, että he tuli heittämällä ohi siitä. Mm -hmm. Ja isomies tuli, ja vihdoinkin laitto, takaa yläpesää. Se oli hyvä virtaheitti pelin pressissä, kun sillä oli se Ehkä sen takia ei mennyt tällä kertaa ylittekö, ylittekö oli vaan vajaa voimalaukauksessa. No, niin, niin. Sen verran oli sopivasti kipuja. Antilahan oli tota ehdotettu, että olisi jäänyt poiskin koko pelistä. Vaatimalla vaatii, että saa pelata. Ja, joo, ja se pelaa niin, seillenkin. Joka tapauksessa 4-7000 ihmis Turku-hallissa, niin kuin viittasitkin, niin kävi valittavasti just niin epäilijät, et, että et, peräkkäisissä pelissä te, on ollut harvoin hyvää viime vuosina. Niin. Tämä saattaa olla taas sun mut niin mutta nyt sit, sit taas tuli vastinettakin, että Espossa ja Leger ei, ei häviä vieläkään kotonaan toi Plus. Et sinänsä tätä peliä ei hävitty todellakaan huonolle jokkelle, mutta huonon esityksen jälkeen. Musta. Joo, nimenomaan huono esitys. Se oli samanlainen, samanlainen kuin Hämeellässä. Jumalata syötöt ei löydä kellekään, mikään ei toimi, ei hyökkäys, ei puolustus, ja sitten sieltä tulee tutkapari Ramstedt rinkineyvä ja ihan palasiksi. Rinkinen teki kaksi ensimmäistä Valtteri Virkkunella ja 3-0 vartin kohdalla kolmanteen erää ja sitten oli vielä niin kuin, että okei se on vasta 3-0, <lustus> mutta kyllä oli semmoinen, että kyllä jotenkin, että tämä on vähän toivoa ajattelut, että sieltä mukaan tulisi enää, enää takaisin vähän ennen puolen, puolen tunnin kohta 27 7 minuuttia pelattu 4-0 ja sitten, niin kuin sanoi, kyllä se lokke sinä Vilsi siellä kerran pelissä löytää. Kyllä, Se aina sen pistää. Siinä oli muuten hyvä. Vilsi, sinä kyllä Espoolle vihat siinä. Kun, otan, no, niin, se meni Riksmannin kanssa tappeleen tappele kiekko, meni Riksmannin tota, lähti niin kuin heittämään keskialueesta. Niin löi mailaa siinä. Olisiko se ollut testämisen paikka? No. Niin no se on, kun maalle vattii. aina eri tavalla, et... mutta kontaktin mä ymmärrän, mutta Joo, se on ei niin... kuitenkin käteen. Niin, ja kai mailaansa aina saisi pikkasen napauttaa. Se kyllä, se huitominen tulee mailla löydän kädestä, mailla löydän poikki. Hmm. Sehän on ihan, ihan niin nykypäivä hommi, mutta tota noin niin... Joo, mutta kyllä välillä vähän toi koskemattomuus sinänsä on mun ne mielestä no, na na naurettavaa, koska jos maalivahti uskaltaa itse ja lähteä sinne maalin taakse ottaa näitä rännikiekkoja vastaan ja jopa vähän pelata mailla, niin kyllä sit siinä vaiheessa se on niin pelaaja kuin siinä kuin missä muukin. Mm -hmm. Et kyllä ainakin pikkasen tuommoista noin niinku perset saa olla, että ja nostaa ostaa mun mielestä. Sitten on näitä mikä mikä käytetään sitä härskisti hyväksi, kuten niin esimerkiksi No, siinä lähtee painostakin puolet pois, kun kaatuu. niin piruhelposti, Jos tietää sen, että mä en mun totakin saamaan, niin kai ottaa tartteja No No, TPSS ei kyllä tällä hetkellä sellaista niin kuin tavallaan sellaista pelaajaa ei oo kyllä. Tää hirveästi pelais. Mä patsitsin HB-koottelussa, kun mä, HB kun mä olin, niin estämisestä saatiin jäähy. Vilsi, no se oli just semmoinen, että Vilsi luisteli ohittajia ja sit Tolvanen löytää vähän väliin. Joo. Mä olen kirjoittanut, että ajelee päin mailaa. Niin, niin mutta se oli just niinku, voi... tavalla kuin tota, Lukon telkisti, kun Suominen, se veti Suomisen eteen ja Suominen ei voinut enää väistää. Niin, tota, no, niin kuulin tuumaritulkinta tässä kohtaa on, että kyllä pelaajan pitäisi pystyä väistämään, sinne takia sitten tulee jäähy. Mikä mun mielestä nauretta, kun siinä tämä molari niin kuin heti, heti kortti, että se pelaa ihan ilmaisen ylivoima siitä, sit. sitten. Niin ja se, se on iso maila, sä voit laittaa se just sillä, tavalla, eteen tavallaan se näyttää, että se olisi riistetty ja itse kaadut vähän toisen polven varaan. Niin, niin kyllä se on siis jo... peli, nekin jo. On, on. Kyllä ne tietää en, Niin kauan kun ne menee läpi tavallaan, niin miksei... Kyllä se vaatii, vaatii tuomaria aika, mm. aika, aika, aika vitusti pelisilmät, että noinkin osaa katsoa oikein, mutta... Et... En mä tiedä mun mielestä, kun se Maila ei lähtenyt käsistä, se ei mun mielestä Rixmani estänyt millään tavalla siinä. Kun se estäminen, se jää hyvyn nimike siinä on. Mielestäni mielestä ei ihan oikein, oikein, oikein pelasin haastamaan kia tuli myöhäsi siihen kyllä, sen mä sanon. Mm. Mutta tota, no, niin ei sitä kiekkoa saanutkaan. Niin ja kun taas just nimenomaan, kun se tuli vastaan, jos se olisi tehnyt samaa asiaa, sanotaan maalivahdialueesta ja siitä ehkä vielä puoli metriä niin ympäri suuntaansa. Mä olisin voinut vielä ymmärtää, että sitä antaa jää, että menee tuolla enestelemään. Joo, mutta ei, ei siltikään oikeus ollut mun mielestä. Mun käsittääkseni se meni kyllä ihan oikein, että ja sitten jäähdytullut Espolalaisen totta mielestä, kai Nimenomaan minkä. sitä mä just sanoinkin, että et, koska hän oli kaukaa maallista, niin silloin saa pelata kovempaa. Ja sit, no, mun mielestä ennen kaikkea se pointti on, kun se mailaja ei kuitenkin käsiin, niin ei se, se mitenkään estänyt sen toimintaa siinä. Mut siinä ei nyt sen enempää. Vilsin sai maali, maaliketjulle jatkoa, mut ei kyllä siinä vaiheessa. No se, se oli pelkkää kosmetiikka kun se oli. Aivan, aivan kun Hämeellinen sieltä tuli sitten kymmenemmin sainen loppuun, niin sitten tuli... Miro Aaltonen teräytti Ilan toisen maalinsa 5-1 ja sam, vähän samaan tyyppiin kuin Hämeelinen tota, niin Siitä Että tuli tuli, tuli niin pakke, välistä pakke ja tarkka ranneveto ja. Joo. Takakulma helisee. mutta tota, sitten oli tämmönen, mun täytyy, täytyy tunnustaa että meillä kävi pikkukämmi. Mä, mä näin vasti jälkikostees mä näin maalin koska tota on niin aika <laughs> No. Rakastettu ystäväni kompastui johtoihin ja mulla lähti tota, no niin, tota, no niin, modemin seinästäni. Niin tota, kesti vähän aikaa kun latautui, tepsihti maali maalisilvälille välillä. Tota, se tuli sinne plussi viisiksi maali hidastuksen kohdalla, lähti, lähti piuha irti seinästä. Siinä se meni, se, meni se minuutti ennen ne tuli takaisin linjoilla. No, kuitenkin Pirneri niin toinen maali kolmeen pelin. Niin, niin se kertoo hyvää, että Pirneri saanut päätä auki noin hyvin jo. Joo. Tuo mukaan palvelee jatkossa Kyllä. Mutta tota, noin. Ehkä nämä pelit on, pelit on täällä katsottu, mutta sitten mun mielestä ehkä tämän viikon niinku, laumantaina se vähän lientyi, mutta että kyllä se niinku isoin asia, mikä mulla tulee mieleen, niin mikä Pekka viron pelitapa oikeasti on? Ei se mitään, mun mielestä mitään kiekko kyllä enää Ne painaa aika suoraan koko ajan, vaan pystyy. Mm. Ainoa mikä siitä on, niin siinä on ensin oman päin kiekottelu. Mikä sitten, jos, niin jos pelataan niin kun, niin kun, niin kun, nykytermit, on, ne pystysunnan jääkiekkoon, niin sinnehän mennään nimenomaan, niin kun sit lähdetään aina nopeilla. Lähdetään aina nopeilla ja pelataan pystyyn. Suikka, Suikkaanhan pelotti tätä niin nopeita hyökkäyksiä helveti, että silti ne avattuu keskelle ja siitä ne tuli rintamana. Mutta monta Kontrolloitu hyökkäys on aikaiseksi viime peleissä? HP-opelissa mm. yhden. Mun mielestä sunnuntai, että se on tain, ainuttakaan. Kyllä, mun mielestä. TPSn tämän hetken tilanne on se, että mennään tavallaan, silloin pärätään, kun mennään tunteet järkin, järjen edellä. Mm. Esimerkiksi IFK-ottelu oli siitä hyvä, että silloin kun TPSnä toi peli ei oikein toimi, niin se näyttääkin siltä, että ei siinä oikein minkään tyyppistä suurempaa ideaa, kun kaikki vähän niin ajattelee, että mitä mm. tekee. Ja sitten tavallaan kaikki tapahtuu vähän silleen niin pienellä viivellä ja silleen haetaan semmoista... Niin harkittuu syöttöä tai sellaista ja sen näkyy kankeaa menemistä. Se ennen kaikkea se, kun se ei ole organisoitu, ei kummassakaan pääse. Ei, ja sitten kun sä mietit, että mun pitäisi pelata niin kuin mulla olisi opetettu tai miksi mä näin, jos sä mietit sitä, niin se ei tule selkäytimestä. Silloin sä pelaat just miettimällä järjen kautta, vaikka tällä hetkellä TVNS pitäisi ehkä Tavallaan saa olla vaan aina se samanlainen hengi kuin tuo is päällä, päällä. niin tepsi pelaa tällä hetkellä paremmin, nyt kun tulee taukoaika ja nyt olisi ehkä parempi viran, taas vähän niin muistuttaa, että mistä on kyse niin olisi hyvä nähdä lauantain pelissä että tuleeko silloin sitten näitä kontrolloitu hyökkäyksiä, vaikkei peliä voitettaisikaan Niitä ei tule ole hyvissä peleissä Ei ole, ei IFK-pelissäkin oli semmoista niin kuin, kuskaamista puskemista peliä peli kuitenkin mutta ehkä IFK oli sopivasti niin kuin, se neljävoito voittoputka se oli kuitenkin sopivasti niin kuin, taantunut taantunussa tasossa siihen peli Joo, silloin peliin. oli tavallaan Et vähän tullut täyteen siihen niin. kohtaan Tepsi pääsi iskemään, sitten, sitten taas tavallaan mikä niin tämä, että tuli sisään Ous tuli sisään niin se, ainakin se Ous Salivani niin tuntui seko Paskasin peli suoraan sanottuna. Hmm. se surffaili. Mä, mä naurastin, että mä näin yhden ainoan kerran siellä jäällä. Mä se vahingos jokelan lapaan, koska ei, kaverikin se kohti syöttää. Ei ollut vielä, ei, ei, tota oli luista luhio. <lopuhu> <lopuhu> <lopuhu> <lopuhu> Ainoa kertaa, kun mä näin koko jätkää, se oli kyllä loppu ja se oli penkil. Mutta tota, ehkä se sekoitti sitten IFKta, IFKta se sopivasti siihen, että Tepsi pääsi iskemään. Mutta tota, ei se silti. Siis se on, siis mä en ymmärrä sitä hyökkäyksen niinku. Peli suunnitellaan, mikä siinä on, jos ajatellaan sitä, niin kuin puuttiin, että niin että tätä lyhytsyöttöpeliä, mitä sinä pitäisi viljellä, niin sehän meinaa sitä, ja kun katsoin katoin bluesia esimerkiksi, Eille. Niin sieltä tulee niin pakit tulee tukemaan siinä on siinä lähellä, se pudota taakse, käyttää pakilla, heittää eteenpäin, mutta kuitenkin se etenee se homma. Ja ne tulee niin tiiviim pakettina ja silti, niin kuin, ta, siis levittää sopivasti, mutta ne viisikko etäisyydet ei kasva. Tepsille pakettia jää, pakit jää perälle, hyökkäyt ottaa kiekon matkaa, joku kuskaa ylös ja katsotaan, mitä tapahtuu. Tästä niin. löydään päädyn kautta. Mikä ei pitäisi kuulua siihen pelaamiseen ollenkaan. Toki sinne päästään niin kulmapeleihin sitten ja sieltä saadaan käännettyä. Mutta ei ne hyökkäystä miten organisousti ja niin sen täsmällisesti yli punaisen tasaisesti. Siis punaisella ja hyökkäys sinisellä pysähtyy varmaan 8 prosenttia hyökkäyksistä aina. Ja sitten sit, puhumattakaan niistä, mikä kustaa jo avauksessa, kun se, munita ja munita ja munita, ja, tai sitten heitetään roiskasun seisvalmieheni ja sitten tulee kusessa. On joo. Mulla tuli tuosta ihan semmoinen kans kuva mieleen, että miten monta kertaa tps päässä menee sitten tämmöisen tuskallutin jälkeen menee sitten sinne niin se on aika usein, että Anttila sen sinne väkisin voimallaan. Mm. Ja se on yksi niistä toimimistaktikoista melkein hollukki, että sen sitten yksi pelaaja sinne ja tavallaan sitten saa sen paineja sinne. Mm. Mutta mut sitä mä tässä mietit, että kun se ei ole sitä jälkeä, kun mitä Pekka Virta on valmentanut, ei. siis et, Okei, mä ymmärrän sen, jos yritetään kehittää sitä omaa pelitapaa. Mutta esimerkiksi mä näin, mä näin Tepsin Precisionlla yhden mielenkiintoisen variaatio, mitä tepsi ei käyttänyt mun niinku kertaakaan, oli tämmönen. Sit, tota, no, niin kaikki muut sentterit hakee haki, niinku täsmällisesti niinku, niinku, miten se maa, -joukkuessa, maa -joukkuessa hakee hakee alhaalta tarjoaa lavasi heti että pak pakki tulee maali takaan antaa avauksen suoraan ja sitten lähdetään porukalla antaa niinku, keskustan kautta ja kes keskus ja levittää laitaa ja sit niinku edetää sit kuitenkin rintamalla sa pari kertaa sitten mennä sit, niinku, kuljettamaan ja kuljettamalla päätyy mm, Mut sitten tuli tämmöinen, mikä, mikä avasi helvetin hyvin esimerkiksi Euroopan niin, lokke tuli siellä puna sille tuli kova syöttö, lokke palautti sen välittömästi taaksepäin ja sitten tuli niin pakki toista eteenpäin. Sitten saati se rintama messin. Semmois se, variaatio näin. Niin Tämmöistä hävinnyt täysin, että en mä tiedä, onks, onks, niinku sit, säveltääkö ne pelaat omiaan vai. Mutta jos ne säveltää omiaan, ei siltikään mm. ole mitenkään helveti hyvä asia, koska se sit tarkoittaa sitä, että niinku, et, et, et, ei ole Koutsilla homma. Siis mä, mä, mä sanon, että mä, mä kuulun niihin, jotka oikeasti uskovat, et, että Pekka Virta, tuli varsinkin, niin uskoon, että niin tällä, tällä luona Tepsille identiteetti, joka sieltä on vähän puuttunut tuossa noin suikkaisen jälkeen, ja sitten se helvetin no se hirveä kausi, oli, mä en tiedä oikein mitä siinä alkukaudessa tapahtui, sitten tuli suoraneemme Salmiakki siihen, joka sekin oli niin, niin se on semmos, mitä samatikin sitä saipa pelaa tai saipa pelaa vähän passiivisemmin sen mutta kuitenkin, niin just semmoiset kytätään, kytätään, tiskitään vastaan, niin, niin puolustuksen kautta ajateltu, kun voi, mutta tässä pitäisi kuitenkin tällä, tuolla materiaalilla pitäisi kuitenkin pystyä se hyökkäyspelin kautta ajattelemaan se asia. Ja se hyökkäyspeli on mun mielestä su siis, on myös on ihan helvetin ongelmallista. Että jos vaikka puolustus pitääkin, pitäisikin ihan hyvin, mutta kun sitten taas, kun sit siellä, siellä juostaa ja sänteellään, mutta kun se hyökkäyksen lähtö on jo semmoinen, että mä en ymmärrä, ei tue, miksi ne, miks, miks ne pitää se liian leveällä, että ne vetää niin tiikaajat kaistoa siellä ja sitten sit pusketaan väki sitä vastusta ja vastaan. Mm. Se voi olla osasyy myös se, että kun tuo puolustus ei toimi tällä hetkellä, niin DPSn peli on aika pitkää sellaista, että ketjut pelaa toisessa päädyssä käytännössä koko vaihtoosa. Mm. Siinä menee se oman päin, energiaa niin, perkeleesti. menee, menee ja Sitten sinne tulee taas uudet äijät, jotka todennäköisesti voi joutua karvaamaan. No, sanotaan, että niitä hyökkäyksiä ja tämmöisiä, että olisi kaikki äijät niin kuin tavallaan energioissa ja näin. Mm. Niin, kyllä niitä tulee jo. Mutta kyllä, tällä hetkellä se on ihan siis... mentalipuolen ongelmia. Selkeä rakenteellinen ongelma. Niin, et, mut, Kyllä mä uskon, että, että, tavallaan, että jos puolustuspääongelmistakin päästäisiin pois, ettei tarvitsisi viettää sitä aikaa niin perusti se omassa päässä, niin kyllä se hyökkäyksenkin lähteminen ja tällainen, niin kyllä, ne, kyllä mä uskon, että ne tulee parantumaan. Joo, mutta, mutta siinä, on, niin kuin, siinä on nyt, val, on siinä töitä. Mm. Että siinä, siinä on niin kuin, todella kova työma. Miten sä se pa, pa, puolustuspaletin pitämään organisoidumassa? Koska nyt se tässä tapahtuu ihan vitusti liikaa. Mm. Et käy tällaisissa. Mä musta, ei, ei ole monta peliä, missä ei olisi tullut maalille, missä varre... kaveri olisi sinne maalille yksin. En mä nyt tietenkään halua sanoa ääneen, mutta väkisin se pikkuhiljaa tulee mieleen, että et, mitä luulet on Kirta kauden loppuun asti? Niin joku muistaakseni toivottavasti leikkaskee, T-päässä vaihtaa ensimmäisenä valmentajaa, mutta... No kalpa ehti ensin, no, <laughs> ei tule sitä kunniaa sen näin. Mut... Lasketaanko sellaista kauden alusta? Niin. mutta tota... No, kauden alusta tietysti, mutta tota niin en mä en usko, että saa vähän kannattaa veni hirasteeseen antaa, katsotaan nyt ainakin tämä viitikko, kun tässä nyt on aikaa. Tämä ja, no, ja seuraava, koska tässä on vain yksi peli tällä viikolla. Niin on. joo, mutta kyllä mä uskon, että tuo S.H. pelikin kertoi aika paljon, jos esimerkiksi nämä en ole mehti koivuu sitten sen päätöksessä, niin. koska sitten luultavasti siinä on se joukkue sitten täksi kaudeksi. Tai siis ennen varmaan tuu, ei, ellei sitten ihan keväältä joskus tällä, mutta tälle, täällä pelataan pitkään. Mutta joka, joka tapauksessa mutta kyllä se herättää kuitenkin kysymyksiä silti niin jo siis valmentaja-asemaankin kohtaan. Totta kai, siis tämmöinen alku, niin, niin. en määkään sitä mieltä, että pitää, panik, mitä panikkinnappulaa pitää painaa, mutta on se selvä, että jos play-offi alkaa karkaamaan siis tällaisella joukkoa, niin kyllä sit täytyy, niin kun, siis jotain täytyy tapahtua yksinkertaisesti. Mm. Ja tässä on kyllä ollut tämmöistä näin hyörinnää ja pyörinä seuraa ympärille. En tiedä, se heijastunut joukkueen tekemiseen, en sitä, koska kotipelit sit taas kulkee, no, no jyppi, IFK, voitot tullut siitä. HPK-peli ei ollut läpeä, paska, sekin oli ihan voitettavissa, saivopeli oli ihan voitettavissa, niin Että niin sitten siis vieraspeita on ihan pystyy. S-pelin hmm. Ei sekään hyvä ollut, mutta tota, siis noin, noin kolme viimeistä, ne on niin, niin tullut rehellisesti turpaa joka pelissä. ja hmm. eikä se vielä. Niin tota, en tiedä, mutta et. sitten on niin kuin tälle yksilötasolla. mä haluaisin nähdä, että nyt Virta, Virta niin ottaisi just Lokke, olisi hyvä, hyvä semmoinen niin oikein nyt projekti sille tämän viikon aikana, että vittu, vaikka kädest pitää opettaa, miten lähdet, miten hän haluaa, että hän, hän hyökkää lähtöä, miten, miten? Lokke, niin joka pelitilan rooli käydään läpi, taota selkäytime sen tason pelaaja kyllä loppii sen, mutta sen niin sitten on se pointti, että se, riittääkö se liike kuitenkaan, Sitten, en tiedä. Sitten Koskiran tasan maalitili auki. Mä uskon, että sieltä tulee paljon parempaa jatkossa. Toivotaan ainakin näin Anttila. Ei puske enää päätä, päätä seinään joka tilanteessa. Maltapa syöttää pari kertaa eilen me paikassa. Siltä on kyllä lähtenyt joka saatanan tilanteessa. Aa, kyllä se, kun tai rupeaa taipomaan, kun sä surun pitää. Tietää, aika pitkälti tietää, että, totana, niin, milloin Lanttila laukaa, mutta onneksi se on mm. hyvä. Se vaan, miksi se mene useammin maaliin. Niin. Puhumattakaan nimenomaan Chris Russell. Chris oh, nimenomaan just tuollaisessa, että Russell, kun tuli tänne näin, niin jo nyt, että siitä on hyötyä todella paljon. Kyllä se toiselle takaliinnoissa on tietysti rauhallisuutta heti. Sen kyllä huomaa, että, että, että se IFK-peli osoitti mun mielestä sitä, että tepsiltä puuttuu sitä, sitä, varsinkin puolustuspää, sitä vääntövoimaa vieläkin. Mm. Et siinä siinä tepsiä sin ifkiä vastaan kakkosessa. Siis ifkiä ei onneksi ollut hyödynnetty sitä täysille. Tota, siinä on ollut paikat lyödä paineet enemmänkin ja niin hyökkäyspää Riistoista iskeä maaliin. Siihen ei onneksi päässy tepsin kannalta. Mutta ta... niin, sanotaan, että TPS on hyökkäyksessä enemmän tämmöistä niin pääntä ja niin on, tällaista niin niin niin voimaa. Polstuspäästä ei nyt oikeastaan... No voisin ajatella, että no Ristolainen on ehdottomasti ja Pikkarainenkin joo, mutta en mä en pikkarastakaan tänä vuonna. Ei se ole mikään kauhean ilkeä pelaaja ollut mun mielestä missään. Mikko Koivu ja Lauri Korpikoski, he, he, ne halutaan tänne, ne halutaan sen nopeasti tänne. Poet tulee heti, kun ne tekee päätöksen aloittaa kauden ja Vuori oli toiveikas, että jo tällä viikolla. Mutta miten se rakentaisit ketjut siinä kohtaa? Kun ajatellaan, että Vahalahti saattaa hyvinkin tulla jo ensi viikon sisään. Niin, niin, jos lähtee siitä, että ketä nyt oikeastaan enää putoaisi koko opanast, jos se sentteri ja laituri tulee. Se kaksi hyökkääjää menettää pelipaikassa. Se on niin. selvä asia. Ja sitten tulee vielä, niin, Vahalahti nyt tulee joka tapauksessa, joo. Eli ketjun verran pitäisi pelaajia laittaa siihen. No kyllä, mä lähtisin että sieltä, että sieltä lähte Mikkatuomainen tuomainen esimerkiksi Tuominen. Mm. Ja Huhtala. Huhtala varmaan. Kulmala olisi varmaan ainut näistä, ketä saisi sen paikkaa pitää. Ja siis sattunut ollut todella vaisu kanssa. Mä en sytyttää sitä paitsi Eikö se sitten kerkiä sinne? Että ei se pysty syöttämään itseään <laughs> Mutta ah. tota, ei, ei, ei, ei, ei semmoinen... Ja Hattunenkin sieltä ei pelannut tällä kaudella ihan ykkösketjun kohdellakin Niin, niin eikä, mutta ei semmosia haastoja eikä semmosia näkynyt, mitä olisi sieltä toivonut Mutta tota, sitten on mielenkiintoinen pointti se, että et, kannattaako Lokke jättää laitaa, jos Koivu tulee että saako se vaan paremmin vai pitäisikö Koskirantaa uhrata kolmosketju ja Laakson eloseen. Mä itse hahmottelin sellaista, että sitten taas Pahalahti Koivu Koski siihen ykköskenttään sit... Suomalaiset yhteen ja sit, muu kent, maailma sit, sit kenties pitäisi niin, tota, tota, Lokke Koskirant Vilsi olisi kakkonen tota, niin Pirner Laakso Anttila, kolmonen, niin se olisi aika hyvin, aika hyvin roolitettu joukkue sikäli. Aina mikä Loke lokke ruutu mua mietityttää. Mutta mun mielestä edelleen oletusarvo on se, että tota, et NHL jatkuu. Sanotaan jo, mitä sanotaan tällä hetkellä, vaikka niinku puhutaan, että runkosarja pelea kohta täytyy alkaa perumaan, mutta mä mm -hmm. uskon, että NHL jatkuu tällä kaudella. Niillä ei ole varaa siihen yksinkertaisesti mun mielestä. Että se kausi edes pelaamatta, niin mä uskon, että nämä ajat lähtee niin siinä kohtaa lokken täytyy olla viimeistään valmistaa ruutu takaisin. Mutta tota, joka tapauksessa se olisi selkeä boosti. Siitä tuli selkeä ja Mikko Koivu, Vahalahti tulisi takaisin, Korpikoski saisi varmaan niin se, niin se löydään siihen niinku heti hyvään ruutuun. Sitten on niinku hyvä taustatukea, Vilsi on iskinyt lokke saa nyt tehoja ja nyt Koskiranta siis saisi varmaan hinautuu niiden mukana siinä kanssa. Joo. Niin kenen kanssa siis Korpikosken päällä oma? Koivuja Koivu. niin, niin. Mä ajattelin, että Korpikoski olisi ihan hyvin voinut sopia myös laaksun kentälliseenkin. Anttila sulla oli siinä kentällä, sinne ottaa sen sieltä laitrunna pois. Eli Birner, Laakso, Korpikoski vai? Mm. Mm, niin. Mutta ne on kuitenkin sellaisia ei, niistä tarvitsisi ottaa se kärki, osa menee irti. Lähdetään, että ne on lyhytaikaisia. Niin ehkä siinä kohtaa, varsinkin Tepsin nykytilanteessa, niin kannattaa syödä ne munat samaan koriin siinä vain. Otta, <laughs> otta, niin Ottaa niin kaksi, kaksi hyväkentällä. Hyvä että pystyy kuitenkin pelaamaan puolustuspeliin paremmin kuin, paremmin kuin siis Lockevit ja toistaiseksi. Mm. Niin ne pelaa hyvää kahden peli peliä ja antaa hyvää taustatukea. ja saa ylivon variaatio, saa niistäkin sinne, että sä pystyt niin Pirneri ja Anttila, emme hukkaa, emme sä että saatte YVL taas mukaan. Tavallaan pitää, pitää niin kuin yhtä viivapakkiä, sinne on Russell, Ristolainen on viivapakkeina. Sitten pistää tyliin Vahalahden vilsiä vetäjän paikoille sinne. Niin, niin, tota, siinä on just hyvin kuin niin, on Wright, on Left, siinä on niin, viivat. Siitä on niin, Antti laiton maskiin, minne se varmaan kuuluiskin tota, no, niitä. Koskeran taas samantyyppisen rooliin. Sitten sulla on vielä kuitenkin siellä on, on koivuu, korpi koskee lokkeisia ja pyörittää peliä. Niin, siinä on aika hyvät ylioimat hmm. mun mielestä. No toivotaan, että tällä viikolla tulisi ihan oikeasti se, se päättyy sitten kaikke... kaikke... kaikke... suuntaan, kaikke... se tuli kaikke... säkkiä ennen. vaan. No vaikka ei tässä nyt ihan puhuta mistään semmoista katastrofista, mutta saa nähdä miten Virtaton käsittelee. Tavallaan, tällä hetkellä sä voit vain painottaa tavallaan semmoista, niin mistä joukkueelle tavallaan synny liikaa painet, koska se ei välttämättä johdu siitäkään just, että ne osaa tai ne ei tiedostaa sitä. Mutta se vaatii, että et miten luoda semmoinen niinku hyvä fiilis päällä, että tuossa niinku tulisi vähän ilonäköviä se peli, kun mm -hmm. no, IFK Plus se peli oli jo niin suuri, ja silloin Jyppi ja Jyppi peli oli saipaa mm -hmm. Niin siinä oli jo hyvin erilaiset tota, no, niin kaksi peräkkäistä Niin vähän semmoista, niin kuin... Ja Jokerit niin, no, se pia niin on sen pian pahempi. että jos sä nyt menet sanomaan suoraan, että joskus asiat voi ottaa niin nyrkkiin ja, ja tuntuu, että ne ei ole ollut tarpeeksi hyvin hallus, mutta silloin on virhe laittaa sen niin kuin kunnolla ja puristaa sitä, Kiva, kiva no, mutta tässä kohtaa se coachi mitataan, kun sulla on mm. tämmöinen viikko siinä, niin sitä nyt se täytyy saada, saada ne peliistä ongelmia, täytyy analysoida ja ne täytyy saada sieltä pois. Mm. Ne täytyy saada pois ta tavalla tai toisella. Mulla on ihan sama, millä tavalla se Pekka sen tekee, niin, niin, mutta valmentaja osa joukkueessa paras irti, se ei sitä tällä hetkellä ole saanut. Mutta toi, toi TPSS on sitten seuraavana luvassa. ja katsotaan saataisiko siitä sitten sit revanssi ja sitten vaikka hävittäisikin niin hävittäisikin sitten hyvää pelillä missä on niitä organisoitu hyökkäyksiä ja siis... sitten vaikka siihen että sieltä tulee sitten joelarmiat ja... Ju ja... Ja. ja tota no niin muut Totta kai, totta kai pitää ajatella tulos edellä mutta mä haluan nähdä, nähdä sen että se, nimenomaan niitä se, elementtejä pitää alkaa löytymään mitä esimerkiksi mitä oli IFK vastaan ja vielä paremmin tehtynä koska IFK-pelistä täytyy sanoa, että tuolta peli pelin pitää näyttää silloin kun se ei kulje. Niin, eli no, se on eli niin kuin, toi, toi pitää olla se rutiinitaso, jos aikoo olla siellä kuudesakissa. Tai Tepsin hakee 10 sakki, jolloin minne mestä veikkailtiin, niin kun seiskaan sulle oli viidentänä. Tuotaan toi Tepsin ssä nyt te vie tottakai käsittelyä. Mä lähden siitä, että toi viikon tauko niin tuleeko tässä nyt joku matseveikkaus? ihan tulok tuloksellisesti vai yksi? Mä haluaisin se, tuloksellista. Koska jos on yksi peli, peli niin, niin, rana, niin eihän tässä, nyt, tässä, tässä on liian hyvät mahdollisuudet mennä täysin oikeaan. Mm. <laughs> mä sanon, mä sanon. No helvetti, viime viikolla tuli, tuli kaksi kertaa 5-2 omiin, nyt menee 5-2 tepsille varsinaisella. Aa. Mä ajattelen, että siellä maaliskuussa. Pelaasit kumpi tahansa Tepsillä. Engren pelaa. pelaa, mä väitän. Sä luulet, niin. Atte pelasi sen verran hyvin. Joo, no niin on no joo, kyllä siihen valoon voisi Ja täytyy toivot että Rassilehti pelikunto pelikuntoon taas. Se pelasi vissiin vain yhden, kaksi vaihtoa tai. Joo. Mä veikkaan tämmöistä kahtaa kahta, ja tepsi vielä taas jatkojaan. Nyt, nyt pelataan taas tämmöistä kinkkiä tässä kurassa. Mm -hmm. Kaksi kaksi ja jatkoaiko. Selvä. Näillä mennään. Ja tepsi, eli tepsi vielä jatkoiluvaa ja pilkuillaan. Jatkoja tarjottaa. 3-2-Ja. Palataan asiaan jos maanantaina. Moi moi! Hei hei!